igyázzanak a kedves hallgatók, mert rádiótörténeti hogy is mondjam pillanat következik az anno Budapestben Kemény Daniel és Panktnodded Miklós fog együtt műsort kézdeni, és ráadásul nem is csak egy ilyen egyszerű himi-humi 50 percet összeszórunk a hallgatók emlékeiből, hanem egy rendes, háromórás, annó budapestel készülünk. Az elkövetkezendő három órában mindennél végnézegettük a zenei felhozatalt, ami arra a helyzetre van kitalálva, amit oly gyakran föltesz az önök a a narrátora, Punks, Naded Miklós Odakin a szerkesztői szobában, hogy és mi van akkor, ha nem telefonálnak? Tehát ugye ez egy olyan műsorral kapcsolatban, ami arra van kitalálva, hogy, hogy a hallgatók telefonáljanak, természetesen egy jogos, és, és, és komoly kérdés, hogy, hogy időnként az ember elgondolkozik azon, hogy jól választott témát, senki nem emlékszik arra, amire gondolt, vagy sokan emlékeznek ma, Május 1 van nyilván nem úszhatjuk meg, nyilván ezért három órás ma az Annó Budapest, tehát nem úszhatjuk meg a Városligetet, nem úszhatjuk meg a felvonulási teret, nem úszhatjuk meg a Dózsa-György utat, és nem úszhatjuk meg azokat a május 1 felvonulásokat, amelyeken önök részt vettek, és jó, kevésbé jó, rossz, vagy nagyon rossz emlékeik vannak. Én vidéki gyerekként, de hát mintha nem Annó Vidéka műsor címe, mint szoktam mondani, meglehetősen nyomasztó élményei vannak. Annak ellenére, hogy április 30-án mindig szentesen lampionos felvonulás volt, ami hát egy ilyen tök jó dolog. Tudják, hogy mi az a lampion, egy, egy ilyen kis papír valami, amiben beleraknak egy mécsest, és akkor azt egy botra teszik, és akkor a kis diákok, a nebulók és a, a város dolgozói végvonulnak szentes város főutcáján lampionokat cipelve a hátukon, a végén pedig egyfajta utcai Parádéba, elő majálisba e, torkolik az egész, de jártam olyan majálison, tehát azért szó se essék róla. A Somogy megyében talán pont Segesden láttam olyat, amikor fiatalok májusfát állítottak, és valóban ment a cirkuszolás, hogy az mézzel, szilva lekvárral, és a mit tudom én, mivel összekent hatalmas nagy oszlopra valamilyen szinten felmásszanak a somogyi fiatalok, és le szedjék a bokrétát a májusfa amit aztán a kiválasztott lánynak adjanak. Ennyit a néprajzi hagyományokról, ami szintén elengedhetetlen része kell, hogy legyen az annó Budapestnek, miként az a két telefonszám is, amit most gyorsan elmondok, és egyezzenek föl, hiszen három órán keresztül nincs más választásuk, mint hogy hívjanak, vagy kimenjenek a Margit hídra, és légiparádét nézzenek, nagyon szép gépek úsznak el a, a hidak fölött, vagy legalábbis akkor, amikor még érkeztem a rádiógyárba, akkor húztak el nagy hanggal e mindenféle füstöteregetve és nagyon örült neki a főváros lakossága, Beszéltem olyanokkal is, akik kevésbé kevésbérültek. De hát huhogók azok mindig vannak. Most inkább a huhogókra számítunk, akik azt mondják, hogy hu hu hu hu hu 2407953 életve hu hu hu hu hu 2406953 ez a telefonszám és úgy tervezzük a mai műsort, hogy azok a kedves hallgatók, akik az elmúlt fél évben kikimaradtak az anno Budapest adásaiból, egyszerűen csak azért, mert a szigorú főszerkesztő túl szűkre szabta a műsoridő keretét, tehát általában 15 óra 8 perc, 15 óra 56-ig tudunk elmenni. Ez egy elég rövid műsor, tehát néha témát tekintve a hallgatók is, illetve hát azok az emberek, akikkel időnként én megbeszélem ennek a műsornak a részleteit, azt szokták mondani hogy ez sokkal többet is érne. Na de hát hol vagyok én ahhoz, hogy elvegyem Bolgár György műsorát, hogy egy kicsit is lecsippentsek belőle, sehol sem. Ennél jobb meg nem sikerült még találni. Úgyhogy ma azok hívjanak, akiknek jó emlékeik vannak május elsőről, és mondom, nagyon érdekel, hogy van-e például olyan hallgató, aki emlékszik arra, és... és ez egy nagyon furcsa kísérlet volt, mert akitől én hallottam, mondta nekem, hogy figyelj Miklós, képzeld el, hogy van a Mémos székház, a Mémos székház az ott áll a Dózsa-György út 84 szám alatt, ugye mindenki ismeri ezt az épületet, Tényleg tegnap biztos, ami biztos el is mentem lefényképezni, Tar István, relief. relief jól mondom, relief. áll ezen az épületen a, a, nem a Dózsa-György úti oldalán, hanem a másik oldalán, kutyasétáltatás közben lefényképeztem. Szóval, hogy valaki azt mondta nekem, hogy van egy olyan titkos alagút, ami ebből a Dózsa-György úti székházból kivisz, kivisz, vagy elvisz, vagy átvisz a Dózsa-György út alatt érintve azt a helyet, ahol egyébként általában az a hely állt, ahol az emberek tribünnek szokták ezt ugye hívni, tribün, ahol azt a tribünt is érintve, ahol a bolsevik vezetők álltak és integettek az Isten adta népnek, akik a május elsőjeit ünnepelve nekik is visszaintegettek boldogan. Ám az alagút az ennél sokkal többre is szolgált. Képes volt arra, hogy a városléget egyik szökőkútjának bokránál lévő kis kiárathoz elvigyen, ahol, ha mondjuk Istenre, hogy van valami baj, valami úgynevezett... Coresz, ha használjuk a Coresz szót, szóval, hogy, hogyha van valami Coresz, akkor ezen az alagúton keresztül eh, a kommunista vezetők el tudnak húzni a Mémos el tudnak húzni a tribünből és, és az rá, rájuk váró autókat, amik ott állnak a ligetben, abba a bepattanba elhúznak egyenesen Moszkva felé. Azt mondtam, hogy ne, ide figyelj, ez olyan hülyeség, hogy a faladja a másikat, miért lenne már a Dózsi György út alatt alagút. De aztán utána néztem, és egyetlen egy pontján a magyar internetnek, nézhetem volna a nemzetközi internetet is, hiszen a az ugyanazon a helyen van, amikor beírjuk, hogy internet szó, akkor az, az gyakorlatilag internacionalista, miként május elsője is. Szóval, hogy, hogy ott sem találtam nagyon nyomát, kivéve egyetlen egy lejegyzést, valakinek az 1956-os leírása azt tartalmazza azt, hogy valóban létezett ez az alagút, és ezt meg is nyitották, és 1956-ban a felkelők, meg akik ott Környéken voltak, és e, sikerrel, többek közt ugye hát nyilván Klassó György barátom is, sikerrel döntötték le Stálin szobrát, ők meg tudták nézni ezt az alagutat. Szóval, hogyha van olyan kedves hallgató, aki emlékszik erre az alagútra, akkor az mindenféleképpen hívja a 2407 at vagy a 2406953 at És mondom, a lehetőség pedig adva van arra, hogy más témákkal kapcsolatban is, olyan témákkal kapcsolatban is, amiben kapcsolatban fontosat mondottak volna a hallgatók, de kimaradtak, most megszólaljanak, hívjanak bennünket. Ez itt az Annó Budapest a klub rádióban, kemény Dénessel, a szerkesztő Árva Brigitta, Kerecsényi Kriszta már kapkodja a telefonokat. Például ezt is. Haló! Szóval István vagyok, szia! Szervusz, nagyon István! Még a konzumex témából maradtam ki, mm. és akkor két dolgot mondanék. Az egyik fölmerült kérdésként valaki föltette, hogy ki volt az, aki meghatározta, hogy milyen árucikkek vannak ezekben a boltokban. Hát a konzumex volt egy erre szakosodott osztály, akik az úgynevezett valutás értékesítést szerveztek különféle üzletkötőkkel. Ide tartozott többek között például a valutás gépjármű árusítás is, de ezekben a boltokban azt három vagy négy üzletkötő volt ilyen cikkek szerint szétosztva, akik beszerezték az árukat. Aha. És hát volt az a kérdés, hogy mi alapján döntötték el, hogy mi kerül be ide. Hát egyrészt hát, másrészt, meg, hogy hogy kerülhettek olyan pozícióba, hogy, hogy kiutazhattak nyugatra, hogy eldöntsék, hogy mit vásárolnak meg? Hát a magyar külkerben mindig voltak úgy import uh -huh. akiknek két tűvajzonságok volt. Egyik az, hogy politikai nagyon megbízhatóak voltak. É, és uh -huh. már nagyon gazdagok. Hát ez nem biztos, de volt valami hátszerük mindenképpen. Uh -huh. ja, ja, ja. Hát én világvetően exportáltam sajnos, de úgy irigyáltam az importusokat, hogy nem igaz ennekik nekik sokkal jó dolguk volt, és hát hogy mi alapján döntötték el, hát hogy melyik volt a legkérdezőbb ajánlat, és uh -huh. ez a szó minden értelmében. Hát nem akarok, hogy várlaskodd egyebek, de hát az ember jó néhány dolgot látott, meg hallott. Hát én több mint tíz évet húsz oda a külkerben, úgyhogy... Jó, hát most ne elévültek már ezek a bűncselekmények, úgy gondolod, hogy megvesztegették őket? Nem gondolom, tudom. Aha. Hát én elég sok helyen jártam a világban, és nem egy helyen láttam listákat, hogy kinek mi az ára. Uh -huh. Ne viccei. De komolyan mondom. Mondok egy konkrét példát. Uh -huh. Hungarotexben voltam textiles, és Hamburgban voltunk kint. Én uh, után egy termővállalatnak voltam a külkeri uh -huh. És a vállalat külkeri mentünk ki uh, Hamburgba ilyen rexportőröknek re uh, ajánlatot tenni és az ügynökünkkel végigjártunk 4-5-6 uh, ilyen reexportőr, és azt hát mindenhol mondták, hogy drágák vagyunk, drágák vagyunk, drágák vagyunk. Uh -huh. És akkor mondta az ügynök, hogy nem tud mit csinálni, hát drágák vagyunk, menjünk le 15%-ot, és akkor 100 ezer métereket tudunk eladni. És mondta, hogy hát a vezényigazgató, hogy hát ez meg az, és nem tudjuk meg, ennek nekünk veszteséges lenne, és elővette el a listát, azt mondja, hogy itt vannak a magyar külkereskedők, egy, egy, ennyi százalék az áruk. Uh -huh és ott voltak a szakmában ismert nevek, és ott volt a lista. És igen, ők csináltak küldetet, mi nem csináltunk. Tehát ez, ez benne volt a magyar külkerben, és hogy mondjam, legálisan is lehetett a külkerben annyit keresni, hogy az ember az átlagnál sokkal jobban élt. Na nyilván. Tehát ha legálisan csinálta a dolgokat. Volt, aki e, e fölött ment, és ha egy, be tudott tartani egy szintet, akkor nem buktatták meg, mert akkor a másik bukott volna. Uh -huh. Azok buktak meg, akik hát, túlöttek ezzel. Igen, igen, akik túl nagyot akartak harapni. Mondjuk az egyik volt kollégám hazajött egy nyugati út, és hozott ötven darab vadonás is nagylemezt. 50 uh -huh. Öt, különbözőt. Igen. Hát erre azt szokták mondani, hogy ha most rátuppant, elvették az útlevelét, két évre letiltották, és megbüntették, mit tudom én mennyire. 50 hanglemezért? 50 hanglemezét, igen. Az egy ilyen nagyobb tételek. Én azt gondoltam, hogy, hogy egy kicsit drágábbak voltak ezek, a, ezek, a, ezek az üzletkötők. Tehát azt hittem, hogy... Nem, mert nem, nem, vette magának, tehát ezt ő nem... A ja, saját nem is... vette meg. Aha. Tehát számlával volt, a saját satídiából vette meg, és nem is akart vele kereskedni, mert ő egy ilyen nagy hanglemezgyűjtő volt. Uh -huh. Tehát ő tényleg saját magának hozta. Csak azt, hogy ez 50, 50 lemezod már kereskedelmi mennyiség, és akkor volt hogy biztos emlékszel rá, hogy ott a nemzetivel szemben a lemezantikvárium előtt ott álltak A Nemzeti Múzeumnál emberek, és... persze, hát mindenki ott kászkát, és, is, és az összes külföldi lemezeket ott lehetett bevásárolni. És, és, és bár, bármit meg lehetett venni. Igen, a múzeum körül Igen, igen, ott. Tehát uh ez volt. Tehát akik határt -huh. túllépett, annak már fejéreütöttek. És jól az import nem csak hogy mennyire egy apróság, amikor a texti voltam a külker vezetője, egyszer tárgyaltam egy BMW-n az egyik beszállítónkkal, mert éppen az illetékes szakember nem volt ott. Aha. És jól beszélgettünk, és mondtam, hogy milyen klassz velük együtt dolgozni, és persze átadom, és majd két, tehát úgy van, hogy azt vele egy fél órát. Karácsonykor megjelent, és hozta a legújabb totó nagy <síns> Mert egyszer tárgyatottan veli, és valamit volna és segítettem neki. Uh -huh. Hát a kollégeim megőrültek, hogy ez valami ez ez a heten jött ki. Igen. Na, ennyi. Várják, figyelj, a, még, még igen. egy kérdés. Igen. E, Magyarország e, így a, a, a, a külföldiek számára, tehát a külföldi cégek számára e, korrupt országnak számított? Tehát lehetett azt sejteni, hogy egy-egy hogy üzletkötőt könnyű megvenni, lekenyerezni, lepénzelni, és a többi, és a többi. Sajnos igen. Uh -huh. de, de nem csak Magyarország, az összes keleti ország. Aha. Az összes keleti olyan mérhetetlen különbség volt a két ország között, Ez között, hogy félelmetes. Úgyhogy sajnos könnyű volt. Igen. Tehát nyilván egy, egy, akár egy jó lemezzel, egy, egy kisebb diktafonnal, egy, Pontosan. egy üveg jó. Kurvaázéval, azt hiszem, így hogy, van, hogy így, így hívták. Hát, következő, megint volt egy, Angliából jött egy ügyfél, és ilyen kréning ruhákat akart őrünk vásárolni, és amikor megtárgyaltunk minden, akkor adott nekem egy üveg, nem tudom, valamilyen italt, meg egy pár fimöt a barátnőmnek, mm -hmm. és mondta, hogy azt akkor, akkor most rendben vagyunk, és az a legközebb üzletnél azt mondja, majd megbeszéljük, hogy hogyan intézzük a dolgokat. Ja, ja, ja. Ez Na most én, én akkor megírtam a kertes számú útjelentést, hogy a posas nem engedték be Magyarországra, uh -huh. mert ezeken nagyon büdös volt, de, de saj, sajnos ez volt. Szóval ez tényleg. Na, amit a akartam mesélni, sem hát, But... a külkereskedők az ügyeskedésébe tartozik, uh -huh hogy ennek a diplomata volt egy érdekes szolgáltatása, hogy most arra használták a külkeresek, hogy szaporítsák a pénzüket. Uh -huh. Tudnék, volt egy olyan szokás, hogy megbízható emberek, az én egyesanyám is közé tartozott, de. árulták az ott kapható dolgokat. Tehát az, de... Mert azt, mert azt elmondták az adásban is, hogy ott volt egy sarki zöldséges, trafik, vagy igen, egy trafik, igen, igen, igen, ahol igen, ahol nagyjából ugyanazokat lehetett megkapni forintért, mint amit egyébként a Konzumex üzletben dollárért. Igen, az követ, következő volt. Érdeklően az állatók számára volt egy labornak a vezetője, uh -huh. És hát ilyen sok ember dolgozik, tanárok, meg mindenki. És volt egy házban lakott egy külkeres ismerősünk, és ő hozta a italokat, konyak, whisky, cigarettákat, uh -huh. csokoládét, aroszt és bosóport. mosóport. A szabálytér hozott egy ilyen listát, hogy miből, mit lehet rendelni, és mennyibe uh -huh. kerül forintér. És édes pedig terítette az Általos Tudományi Egyetemen. És így gyakorlatilag a dollárt olyan két-háromszoros ár, árfolyamon tudta váltani az Attila. Hihetetlen. És most úgy utána gondoltam, nem mostanakkor még először hívtam a embereket, uh -huh. hogy ez a 70-es években volt, 72-től mondjuk 80-ig. Ja, amikor még nyilván 28 volt egy dollár. Igen, de, de várjál, nem az. Hogy utána számoltam úgy nagyságrendileg, évente bőven 100 000 forint fölött jött be forint igen. ebből az üzletből az úri embernek. Tehát másfél zsigulit valószínűleg meg tudom a belőle venni, mert hogy 80 ezer volt ez zsigulit. Igen, hát erre próbáltam utalni, igen, hogy, hogy ezek az emberokok sok voltak, aztán most gazdagok, igen. Igen, szóval, és, és mondom, itt gyakorlatilag, ahogy szokták mondani, igazából semmi nem sérült, mert az ő megtakarított napi díját tehette be oda csak. Igen egyértelmű volt az 50%-ot, és abból vásárolt, és annyira adta el, amennyit a piac megfizetett. Igen, és a, és a piac nem volt megfizetni, mert, mert nagyon ment a dolog. Persze. Volt olyan, hogy én készédében a főiskolától, a Külker főiskolára, és karácsony előtt volt olyan, hogy édesanyám megkért, hogy reggel menjek már be vele, mert ezt a két csacsot nem bígja be az egyetemre. <hállt> Néven, masópor volt benne. Meg, Megint alok. Megint alok. Igyek az elég nehéz. És, és van egy két ilyen nagy sportfacsot le kellett vinni <gül> az a vállalatos és úgy mehette utána iskolába. Ez szép. Úgyhogy hát nem csak a papírot csinálta, rengetegen csinálták mm. ezt egyébként. Köszönöm ez szépen. Két-háromszoros a volt. Oké, okay, köszönöm, köszönöm szépen. Köszönöm szépen, viszontlátás a Hát még egy adalék a Konzmex történetéhez, a kurvázért, meg nyilván majd pár Figyuri ír egy, egy idézetet, hogy melyik Petri versben olvasható a benyakált együbek kurvázét című fordulatot is. 2407-953-2406-953, ez pedig az Andó Budapest, az önök alázatos narrátorával, Pancsnöded Miklósal, és az előbb rosszul mondtam kemény úrnevét, kemény Dánielnek hívják Dénest, mondtam nem is értem, hát nyilván kemény Dénest miatt mondtam kemény Dénest. De kemény Dánielnek hívják, Danival csapatjuk együtt a mai műsort. Halló, jó napot kívánok! Halló! Haló. Kész csókom, tessék beszélni. Ö, sziasztok, én Esvar Bélon, a fotográfus vagyok. Helló, szervusz! És a Goldberger házhoz akartam már a múltkor hozzászólni, hát nekem az egész életem a Goldberger háznak köszönhető. És az édesapám... Állj, bocsánat, bocsánat, tán bocsánat, tán bocsánat, bocsánat mo most, most állj! Most meg nem mozduljunk, a Goldberger ház, az Arájás utca 23, az volt a Konzumex, tehát még mielőtt, mert hogy volt egy vita, és hozzászólt egy kedves hallgató utána a Facebookon, hogy nem árultuk el, hogy mennyire fontos építészetileg ez a Goldberger ház, az a Konzumex, amiről egyébként az úr az imént beszélt, az Arájás utcai 23, ami most az osarhívum, ugye jól mondom? Igen. Jó. Akkor köszönöm szépen, és elnézést, hogy félbeszakítottam, csak eszembe jutott ez a kösz, Persze köz. van, aki nem hallgatta esetleg Igen. a adást. Ez építészetileg is egy különlegesség. A világon uh -huh. egyedülálló volt, mint itt ott a ház, amit Goldberger Leo annak idején uh, megcsináltatott. Uh -huh. Érdemes lenne egyébként róla egy komplet műsort. Uh, csinálni, akár a Budapest annóban is, mert a legnagyobb anyagot Guba Jüdikó rakta össze róla. Uh -huh. Könyv is jelent meg, az egész Goldberg életműről, és a Múzeumó Budán gyakorlatilag az ő munkásságára épült, De ez most csak egy kitétel volt. Tehát az én édesapám 1938-ban érettségi után ide került dolgozni, mielőtt szeretett volna egyetemre menni, ami ugye abban az időben hát nem volt egy egyszerű dolog, és az édesanyám, aki szintén a Goldbergernél kezdett dolgozni, csak ő már akkor, hogy hívják ezt tiltó listára, tett személy volt, ugyanis szegről végről a Goldbergeri ivadék. És jött a háború, háború után az édesapám szovjet bulákba került, uh -huh. az édesanyámat elhurcolták a németek, majd végelett a háborúnak, mindenki összerakta az életét, visszamentek az János utcába dolgozni, és akkor ismerkedtek meg az én szüleim 1947 végén, és így lettem én. De ami még nagyon érdekes ezzel a házal kapcsolatban, illetve rengeteg érdekesség van, órákat tudnék mesélni róla, mert ebben nőttem én itthon fel. Viszont Párizsban él... Goldberger Leó lánya, Goldberger Friderika, aki most múlt 98 éves, nem olyan régen. Érdemes lenne őt megkeresni. Uh -huh. Facebookon fent van Mamika néven. Az unokája egy világhírű fotóművész, Sasa Goldberger, és Mamikáról készít fantasztikus albumokat, úgyhogy én azt gondolom, hogy megérne egy misét felhívni vagy Facebookon keresztül megkeresni Friderikát, mert ha valaki fantasztikus dolgokat tud még elmesélni, és egyébként tökéletes frissességnek örvend az idős hölgy, akkor vele érdemes lenne egy riportot csinálni. Márföl is írtam, hát Goldberger, Goldberger Friderika, Mamika, igen. Mamika, mamika, Mamika, azt hiszem így Aha. van kírva a Facebookon, és Sasa Goldberger az unokája, aki egy vilakírű fotóművész. Hmm és rajta keresztül lehet Mamikát elérni, és egészen biztos, hogy fantasztikus dolgokat uh, tudna mesélni, hogy hogy adték el tőlük az egészet, hogy hogy nem kapták vissza kárpótlásba, tehát ez, ez egy külön történelem. Ilyen érdekes lehet, igen. a könyvét Jó. mindenkinek a Goldberger Leó bácsiról, aki egy óriási és fantasztikus ember volt, és aki az édesapámnak 18 éves korában, amikor oda került, egy hónap alatt fölemelte a fizetését, mert az apámnak volt valamilyen gazdasági talán, matematikai találmánya akkor. Uh -huh. Édesapám egyébként most is él elmúlt 98 éves, teljes szellemi frissességben még nagyjából és szokott ezekről ő is mesélni. És felemelte 200 pengőre, 1938 decemberében az apukám fizetését. Ha most ugye 200 pengő fixel az ember könnyen viccel, mondta akkor a sláger, és azért ez egy akkor 18, majdnem 19 éves fiatal fiónak, ez egy fantasztikus jövedelem volt. Yeah és Boldberger Leó bácsi tisztelte benne azt a matematikust, akivé az apám lett gazdasági matematikus, és az egész életét a textiliparban töltötte, akivel az előbb beszélgettetek, lehet, hogy ismerte is az apámat, mert a hungarotex textnek is dolgozott az édesapám, és hát négy évvel ezelőtti aktívan. Uh -huh. Na hát ennyit szerettem volna, nekem a Goldberger név az egy ilyen, ilyen hogy mondjam, egy fit is itt a családba értelemben. Na, nagyon fontos, ezt mondom, hogy, hogy elmondtad, mert tényleg egyfajta megróvó hangnemben figyelmeztetett a kedves hallgató arra, hogy, hogy az épület fantasztikus történetét és építészeti fontosságát nem kellőképpen hangsúlyoztam ki. Annak ellenére. Egyedülálló hogy a, irodatereket hogy a épített ki a, a Leó bácsi. Ő adott először szociális lehetőséget a magyarországi munkásoknak. Ennek az Arany János utcai irodaháznak üdülője volt Dunaharasztiban, Hasonló stílussal díszítve a parasztházat, amiket kialakítottak üdülőnek, csináltatott gyereküdültetést, nyugdíjas üdültetést, szociális dolgokat adott az embereknek, a gyerekeknek, tankönyv Ez egy egészen különleges történet. Én azt gondolom, hogy hát ez már, ez, ebből ez, ez egy már múlt héten tíson. is, igen, igen, igen. Tehát, hogy, hogy talán nem hallottam is, múlt heti amikor mikorra. A tungzonommal foglalkoztunk, illetve... Csak fegről-végről, meg kocsiba ültem, egy-két mondatot hallottam. És abból is azért belőle. kiderült, hogy, hogy, hogy mennyire szociálisan érzékenyek voltak az akkori tulajdonosok, és mennyi mindent megtettek Igen. azért, hogy a munkások így jól érezzék magad. És így május 1 a munkamünnepén jó erre gondolni. Köszönöm szépen, hogy hívott. Én is köszönöm. szépen! 24.07.953, illetve 24.06.953, mint mondtam, ma egy kicsit a Dózsa foglalkozunk, egykori felvonulásokról is mesélhetnek a kedves hallgatók, ha kellemes vagy kellemetlen emlékeik vannak. Én csak azért nem, és azért nem fejeztem be azt a gondolatot, hogy miért nem annó vidéknek hívják a műsort, mert, mert arra emlékszem, hogy délután hármulatában a, azok az emberek, akik egy kicsit már bele -bele fáradtak a, az ünneplésbe, azokat a szentesi eh, sport központ mellett így a parton voltak úgy elfektetve. Tudják, amikor fognak halakat és akkor azokat kirakják a grill rácsra. Na most nagyjából így képzelhette el az ember az osztálytársait meg annak szüleit. Így feküdtek szépen a parton és egy kicsit el voltak gondolkozva. Következő hallgatónk jön. Haló! Üdvözlöm! Én a múltkor jelentkeztem, de nem sikerült bejutnom. De jó, a hogy most akkor igen. Repül, a repülőkatasztrófával kapcsolatban. Különösen most, hogy nem tudom, hogy tart-e még a, a repülőnap a főváros fölött. Nekem már akkor is elmondtam, és éppen Pataki úrral beszélgettünk erről, hogy ilyen egy kicsit bolondos dolognak tartom, és veszélyes dolognak tartom a légiparadikat. Elfogadom, hogy valaki azt keresi, de ha van rá lehetőség, akkor én a lehető legtávolabbra megyek tőle. Uh -huh. Na szóval nekem a barátom mesélte másnap, illetve hát a kollégák és barátok uh -huh. voltunk, hogy a, ott a Zuglói strandon, én már nem tudom, mi volt a neve. Igen, BVSC. E, ugye ott napoztak, meg, külöttek, meg, meg meg úztak, és akkor egyszer csak ugye a szokásos, mert már naponta többször, vagyis aznap már többször megjelent ez a e, repülő. Ez, ez a hatodik köre volt éppen. Ja, szóval ez a hatodik kör volt, és egyszer csak ilyen furcsa puffogás, mint mikor a motorkerékpárok is puffognak. Uh -huh. Valami ilyesmit, ilyesmi hallatszott, majd természetesen felnézett, és a repülőgép hátára fordult. Uh -huh. ez, ez volt a lényeg, mert ez a múltkor nem hangzott el. Tehát a hátára fordult és a következő pillanatban már lezuhant, és mondta, hogy mindenki a kerítést leszakították, és rohantak a katasztrófa irányába, és hát a többit azt már a Hallgató társak elmondták. Igen, de, és szintén, mert időnként azért fölnézek a, a népszerű közösségi hálózatra a Facebookra, és ott egy hallgató például, halálosan pontosan azt írta, hogy ő hallotta azt, hogy, hogy ott valami műszaki probléma volt a, a géppel, tehát, hogy ő mintha füstöt látott volna valóban, és ahogy ön is említi, pufogást hallott volna, tehát, hogy ez nem egyszerű, Eh, egyszerűen csak a, a, a pilóták, eh, hogy is mondjam, felelőtlenségének, a, a, a gép túlterheltségének, annak, hogy nem voltak rögzítve az utasok, annak, hogy olyan emberek voltak, tartózkodtak a pilótafülgékben, akiknek egyébként nem lett volna szabadott tartózkodniuk, tehát és aztán, amikor megborult a gép, akkor ide-oda borultak, ami további eh, labilitást jelentett a gépnek, vagy illabilitást eh, jelentett a gépnek, de hogy egy hallgató állítja, hogy ő azt látta, és szerinte ott műszaki probléma lehetett. Hát, vagy mind a kettő. V vagy mind a kettő, tehát nyilván amikor ezek az okok, az ezek az az okok, az okok az nyilván összeadódnak. Nem persze. tudják, mit csináljanak igen, abban a pillanatban. Igen, is. igen, igen. igen. Köszönöm szépen, hogy elmesélte ezt. Hát kérem ezért. Jön. Köszönöm szépen, bizonyt hallásra. Bizont hallásra. 24 illetve 24 biztos, hogy lesz olyan hallgató, aki járt abban az alakúdban. Ha nem, akkor fogom és bezáratom az internetet, mert hülyeséget írt. Haló, jó napot kívánok! Szabó Zoltán vagyok. Üdvözlöm, Szerint. Punks Nedded Miklós, haló! Kedves Miklós bátyám, én egy a repülővel kapcsolatban szeretnék egy kis sztorit előadni. Én uh -huh. az a fajta utas voltam ezen a Járaton, aki részt vett egy ilyen repülésen. Uh -huh. Annak idején egy 11-12 éves kisász lehettem, és kim voltunk a idején, még nem is BMW-nek, hanem Budapesti Ipari Vásárnak nevezett uh, igen, a városligetben volt. Igen, igen, igen. És én nem tudom, mennyibe kerülhetett az a bizonyos sétarepülés, de az biztos, hogy nekem nem sokkal volt többől a zsebemben egy huszasnál, viszont uh -huh. rettentem, birüzgált a fantáziámat ez a sétarepülés. Uh -huh. És próbáltam itt kéregetni és pénzt, hogy bácsi adjon nekem. Mert. De hát, szóval nem volt ez, nem ment a dolog de ott állandó a Malévpult, és ott az egyik kedves, hát arra sem emlékszem, fiú volt, te vagy lá de mindegy, megsajnált, hogy meg mit szeretnek? Elmondom, mondom, hát annyira szép lett ez a repülés, meg na jó, hát annyit azért tudnak nekem adni, így kedve, tehát, hogy mondjam, így, annyit tudnak ajánlani, hogy akkor kimehetek a busszal a repülőtérre, aztán a következő járatban meg hazajövök. Én azért egy elég vásodkájok voltam, és hát mikor kiértünk a repülőtérre, volt egy ilyen nagy terem, bal oldalon volt egy pult, ahol a jegyeket kezelték, én ott a sor mögött szépen elballaktam, és hát az első köztől is szálltam a repülőre, és leültem a... Hát úgy volt, hogy az első sorban négyes ülések voltak, tehát az legelső sor az hátra ült a menetiránynak, a négyes volt. Nem, leültem, természetesen mire megtelt a addigra kiderült, hogy egy utassal több van a gépen, akkor elkezdték a jegyeket ellenőrizni, és valahol a gép, persze akkor én már egy kicsit, hogy éreztem, hogy nyúlnak a fejem fölött. De kiderült, hogy valamelyik utasnak nem is erre a gépre szól a jegyecímű felkiáltása leszállították a gépről, repülőt, felszállt, megcsinált, ezt egy ilyen nyolcas szerűséget csinált, elment a Gellért egy fölé, aztán a vár fölött, Csináltott egy-két kanyart, és utána pedig szépen a Lomomba utca fölötti részen uh -huh. leszállt. Na a lényeg az, hogy mikor vége lett a repülésnek, gondolom azt jó átszámolták a sugákat, csak nem stimmelt minden. De hát, mire ismét elő kellett volna venni, egyeket megnézni, én akkor már nem voltam a repülőgépen, mondom, hogy egy igen vásat kis köyak voltak mm -hmm. szerint. Úgyhogy én nekem ennyi emlékem van erről a sét repülésről, és ez nem, Igen, ez egy szépen még, és valószínűleg 61 augusztus katasztrófa előtti időkben történhetett, pontosabban nem tudom meg. Szerintem most, mert tudja, hogy, hogy amikor sajtos, mert a múlt héten, amikor beszélgettünk Zoltánnal az Aero magazin főszerkesztőjével, akkor, akkor szóba került, hogy, hogy létezik Magyarországon egy, egy ugyanilyen típusú felújított, és talán még repülőképes és sétarepülésekre használt Igen. gép is. Éppen azon gondolkodtam most így, ahogy tekertem át a, a, a Margit Hídon, és néztem a, a gépeket, hogy lehet, hogy, hogy egy pont, egy ugyanolyan gép is ott van a, a, a légi flottában, ami most éppen Budapest fölött. Hát e, igen, arra, igen ez, ez egy olyan, hogy is mondjam, egy olyan igazi múzeális Igen, igen, van, igen, igen, van, igen, van, igen, van, igen, van. igen. Köszönöm szépen, a elmesélt ezt. Nagyon jó esett, hogy el tudottam mondani. Köszönöm, Viszont a hallásra. Vissza a 2407-953, illetve 2406-953, ez az Annó Budapest azon kedves hallgatóink kedvéért, akik azt mondják, hogy jaj, már nem fog beférni, 15 óra 41 perc van, jaj, mi lesz ennek a vége? Azonnak most szólok, hogy három órán keresztül tartom a műsor. Tehát egyfajta Annó maraton várható itt. Nem, nem fog jönni Bolgár György, nem, nem fogja most megbeszélni, hogy mi a választásoknak a, a, a tapasztalata, hanem csak Annó Budapest van, ami a felvonással és foglalkozik. A felvonási térrel foglalkozik a Dózsa György Uttal, foglalkozik a városlegettel, és hát én nem nagyon szeretném becsempészni, de hát azért sokáig nem fogjuk megúszni, hogy egyszer megne a kedves hallgatókkal a Vidán Parknak a történetét, mert a kedves hallgató kielmesélte most, hogy hogyan próbált ő némi készpénzt szerezni ahhoz, hogy repülőjéget vásároljon a Budapest fölötti Séterepüléshez. Hát én magam is hasonlóképpen azt hiszem, egyszerácsoltam a vidám Parkban, amikor vidéki kisfiúként valahogy följöttem, természetesen az összes pénzemet egyből elvertem valami hülyeségekre, és utána még volt három óram, amikor semmit nem tudtam csinálni, de hát vidám azt hiszem, hogy ez volt a lényege, hogy jó szomorú legyen. Mindenki az volt ott. 24,07953 a 24.06.953 régi témák is előkerülnek a mai annó Budapestben olyanok, amelyekben egyes hallgatók, nem jutottak adásba. Haló, jó napot kívánok! Való, jó napot kívánok! Üdvözlöm! Kérem szépen, hát nagyon érdekel, hallgattam a önök műsorát, hát akkor, amikor történt ez a katasztrófa, uh -huh. én kilenc éves voltam, és egy ünagattestőre, mert együtt voltunk éppen a közeli szőnyi utúszadában. Érdekes, mint már az előző adásban egy hozzászóló, ugyancsak onnan került ide a Kozák Gyula szociológus volt, aki éppen ott strandolt, és aztán uh, hón alatt a fényképezőgépen rohant oda, igen, a Lómba utca 200. Hát úgy, igen, igen, hát ő, mi is így voltunk az utatestőre és rohantunk. Ez 6, BBSC 20-es, 20, ugye? Gyerekek a helyszínre, és hát olyan, olyan. én már csak arra emlékszem, hogy így visszamékszem a hosszú idő távlatából, hogy valamilyen padon állhattam annak uh -huh. a udvarnak a szélén, uh -huh. ahol ez a repülőgép le volt zuhanva. Én ennek a hátsó részét láttam a földön. Aztán, hogy az első része hol volt, talán a tetőn maradt az ember, arra azt nem tudom, arra nem emlékszem, de arra igen, hogy elég nagy csődület táma, Hogyne. És valaki, még valaki kiabált, hogy vigyázzunk, vigyázzunk, mert a hátsó oxigényen robbanhat, ez valahogy bennem maradt uh -huh. ez a mondat. Hát azóta sem tudom mi az, hogy hátsó oxigény egy repülőgépnek. És ahogy az előző beszámolóban elhangzott, én én testészeket nem láttam, sőt nem láttam még azt a kerítés sem, amit hozzá fölhúztak. Hát érdekes... Egész biztos, hogy más időpontban Aha. voltunk. Mi ugyanakkor rohantunk oda, amikor az illető, aki ezt elmondta, hát az emberek nem azt látják ugyanazon az eseményen sem. Nem, nem, nem, nem, nem sohas. Tehát ennek a legtipikusabb legtipi, tipi, példája a, a kedvenc rádió az mik a, a, a, a, a Kádár Él című műsorból volt, ami arról szólt, hogy hogyan is volt Góliát óriásbán a története, Budapesten, és ahány telefonáló telefonált, az mind-mind más időpontot mondott, hogy mikor látta az óriás bánát, de évekkel eltérve, tehát nem arról van szó, hogy december 22-én, illetve december 23-án láttam, hanem, hanem, hanem valóban, tehát fél évvel, évvel, két évvel, három évvel, négy évvel elcsúsztatva. Az emberi emlékezet már csak így működik. Azért jó a műsor, hogy így megpróbálja ezeket így összecsúsztatni, vagy legalábbis egymásra csúsztatni. Az mondjuk itt nagyon érdekes, hogy ön, mint kilenc éves gyerek, aki ott van az úszadában, mi, miért szalad oda? Hogy miért szaladunk oda? Tulajdonképpen nem is én vettem észre, hanem valahogy az az oda testvérem, ő, aki egy egy egy, egy évvel idősebb nálam, ő vette észre, mm -hmm. és ő hívta fel a figyelmet, és hát a nagyon nem kellett felhívni a figyelmemet rá, mert aztán én is láttam, és ott ugye el is terjedt a híre. De hát ezek percek alatt zajlottak le ezek az ezek a események, és ez a Lunó, hát akkor még nem is Lóbanga utca volt, hanem Róna utca. A Róna utca az meglehetősen, hát ugye közel van, még a mai napig is közel van ehhez az uszodához, Igen. Ami, ami egy utólag eszembe jut, hogy ez a pilóta, alig, hanem ott a Róna utcán akarta letenni ezt a gépet, ugyanis több lehetőség is lett, volt, lett volna, hiszen abba az időben az a lakótelep, ami a, a kacsaprászúti lakótelep uh -huh. az vagy nem volt még készen, vagy még, hozzá még se igen, még hozzá sem kezdtek. Se igen szerintem lehet, hogy Tehát... 63-on kezdték el építeni, és ez a baleset meghagyom, meg 1961 augusztus Egy, második-szétben volt. volt akkor stímel a történet időpontja, mert az egy hatalmas, nagy, beépítetlen, ilyen sitlerakó terület volt. Dímbes, dombos ugyan, de kétségbe esett helyzet, azért meg lehetett talán kísérelni ott egy leszállást. Hát csak Ez tudja, hogy, így... hogy, hogy miután, és erről beszéltünk egy akkori pilótával, vagy egy későbbi pilótával, hogy gyakorlatilag semmiféle rögzítése, tehát nem volt fekete doboz, nem volt kommunikáció a, a, az irányító központtal, tehát semmi nyoma nem maradt annak, hogy, hogy mi lehetett a, a pilóta terve, mint ahogy azt sem sikerült kideríteni, hogy mi történt pontosan, és mi okozta a katasztrófát. Igen, igen. Hát ezek után is én csak arra gondolok, hogy vagy ott azt a területet szövetek ki a pilóta leszállásra, vagy a akkori Róna utcát, mert a Róna utca a mai napig is egy meglehetősen széles igen, terület, igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen. és ott van ott egy játszótér, ha jól emlékszem, a mai napig is van ott egy játszótér. Mm, igen. Talán talán azt szíroztam meg, és néhányszor tíz méter hiány, alig, hanem ez sikerült is neki. Igen, és, és de hát megfő... hallotta, hogy múltkor én is, tehát itt, de amikor uh, elszáll akkor én is hajlamos vagyok hülyeségeket kitalálni. Ugye feltettem a kérdést, hogy adott esetben, hát onnan már nem volt messze a Dózsa György út, ami szintén kellőképpen széles ahhoz, hogy mondjuk leszálljon egy, egy repülőgép, arra építették talán. Igen, hát az, a Dúzsagy út is kellőképpen széles lett volna, de, az, de mondom, ez mondom, uh -huh. ez a Róna utcai játszót és maga a Róna utca, ez közvetlenül ott a ház mellett van. A házak az egyik oldalában történt a becsapódás, és a ház másik oldalában már ott van ez a viszonylag széles terület. Úgyhogy azért mondom, hogy talán csak néhány tíz méter volt az, ami hiányzott egy kevésbé sikertelen leszálláshoz. Ja, köszönöm szépen, hogy elmesélte hát a gondolatait. Ennyit tudtam, csak... Viszont hallásra. És, viszont hallásra. 24 07 95 3, 24 06 3, ez a Klubrádió, benne az Annó Budapest az önök alázatos narrátorával, Pansznadett Miklóssal, illetve egy hallgatóval. Halló! Jó napot kívánok, Molnár László vagyok. Üdvözlöm. És érdekes, hogy, hogy ez a repülő baleset hogy ennyire elő került, mert valóban nem lehetett hallani, hát mondjuk akkor voltam hét éves, uh -huh. tehát engem is meglepett ez az egész esemény, és az érdekes, hogy, hogy többféle vélemény elhangzik ebben az ügyben, hogy, hogy a pilóta volt a hibás, meg hülyeskedtek, meg, meg mászkátak, császkáltak. aztán kiderült, hogy bűszaki hiba is, tehát a jó, ezt már utólag nem lehet uh -huh. meg tudni. Na, nem, nem is ezügyben jelentkeztem, hanem hát mivel május él van, uh -huh. két égi régebbi emlékemet említeném meg, hogy, hogy hála Istennek, hát amikor fő kellett vonulni, fő kellett vonulni, uh -huh. ki is mentem, nem voltam nagyon ellenére a dolognak, még mit rövid, nadrágos úttörőként, Voltam először, ott danulásztunk, ez volt egy ilyen, vagy ez még egy ilyen megmaradt élmény. Uh -huh. Aztán utána már dolgoztam felnőttként, a, és a, a, a gyárból úgy mentünk, hogy meg volt beszélve az, hogy a, a Dózsa-György úton volt a, a kéménysetlő nevű étterem, ahol uh -huh. most egy szálloda van és oda elküldtünk négy-öt embert. Tehát Ez az volt, a Tózsadgyörgy utcai elején a, a, mű, a múzeumnak a sarkán? A Szondi, Szondi utca. A Szondi utca, igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen. igen. igen, igen. A a Szépművészeti múzeum sarkán. És és oda beültettünk négy-öt-hat embert, uh -huh. hogy lefoglalják a, a, a cégnek a. Hát már fele tudja, hogy hányan volt, Aha. biztos sokkal, mert arra emlékszem, hogy azért ott ültek a lányok az önünkben, meg, meg, meg, mert nem volt annyi hely, meg szék, hát és hogy, hogy ezeket a szépen fővonultunk, integettünk a, a, a, a tribünön lévőknek, és zenében mindig jó idő volt. Talán egy-két alkalom volt, amikor ilyen idő volt. És ez, ez, ez volt az aznapi program. Hát ma... Utána, utána, utána nem mentek a, közlekedés a közlekedés az... Utána nem mentek a Hát nem, mert, mert elvonultunk a, El a kéményseprőben. A mentünk. mentünk a kéményseprőben, hát az volt a program. Nem volt a nagy leittasodás, ott az összejövetel a... volt a... A... a lényeg, tehát az volt. Tehát az egy program volt. Egy hatalmas, hát... egy hatalmas nagy um, félreértést kell, hogy helyre most a fejemben. Na. Miután én nem vettem részt sohasem sem május első tehát a május elsői ünnepség felvonulásának útvonala az a versenyutcától, versenyutca irányából, az állatkert felé, vagy pont fordítva? Nem, ez, ez úgy volt, hogy, hogy egész kintről a Rákóczi úttól, meg a kis utcákba, tehát mindig meg volt határozva, hogy a cégeknek, hogy melyik cég melyik utcából indult. Uh -huh. És akkor volt egy szervezés, sőt, a, hát még, na mindegy, szóval ott a, a, a betorkoló útszágból, hogy mm -hmm. most hosszabb, rövidebb volt, és meg volt határozva, hogy, hogy akkor ki, mikor megy. Hát elsősorban a, a legnagyobb cégek indulhattak előre. Május egy ruhagyár kezdett mindig ezt... Mm, által, arra már nem emlékszem. Általában ezt mondták, el, a, a, a vicc a nagy, mondt. nagy tömegű mm -hmm. cégek csepe meg meg... Mm -hmm tudom én, mindenféle szégek, és akkor, akkor utána úgy jöhettek a kis utcákból a, a kis szégek. De? És akkor Merre így, mentek? A, hát a hősök tere felé. És akkor utána ki lehetett menni a, a út felé, Aha. mert ott a, egyedül a villamos járt, mert mással nem nagyon lehetett közlekedni. Ja, tehát a, a, a buli zárás az nagyjából a váci útnál volt, tehát odáig így el lehetett ez a Hát nagyságrendben, igen, aha, hát, aha. akkor még se metro, se, semmi nem volt, uh -huh. úgyhogy gyakorlatilag a 14-es villamos volt a, a, az elérhetőség utána. Hát e, ezek ilyen, mit a reggel indult a tömeg. Igen, igen, igen, óra kor, óra kor, 7 órakor. 8 ja. órakor, vagy, vagy, vagy valahogy ilyenre nem uh -huh. emlékszem. És akkor utána szépen felvonultunk, egy-két óra körül, akkor ott voltunk a kocsma és akkor olyan öt-hat óra körül mindenki már a családi életre ráharapott, és akkor ballagott haza, úgyhogy ilyen viszonylag tehát ilyen normális körülmények között volt. De tehát ezek voltak hát. Az az igazság, hogy, hogy én nem tudom, mert volt a hogy hogy jutottam ki az induló helyre. Hát ma terveztem, terveztem, aztán valahogy máshogy alakult az életem, de hát ma nem biztos, hogy ki, mentem, ki tudtam volna jutni a ligetbe egyszerűen, mert bárhol minden le van zárva, igen, nem igen, közlekedik igen, ez igen, meg igen, az igen. Meg a pedig a, azért a közlekedő edényeknek a, a, a sokasága van már ahhoz képes. Igen, de közlekedő edényeknek mondjuk ez igazából hát kevés a, közük is a van. buszok, villamosok. Ja, meg, ja, ja. ja. Hát eszközök, ja értem, oh. értem mondom, jó közlekedő edények, ilyen például a busz, a villamos és a metró, most már értem. Igen, igen, igen. Köszönöm igen, szépen, Uram. Én, én. Na, jó, hát csak ennyi lett volna, hogy gyakorlatilag két ilyen villanás volt bennem a május férsejéről. A kémén és emlélem, a, a, a buli. Köszönöm már, szépen! Viszont hallásra! Köszönöm! Viszal! 24 07 95 illetve 24 953, természetesen a hallgatóknak rendelkezésére állnak témák sokszínű, Palettája. ez most így nem volt mondattanilag egyeztetve, de majd valahogy kijövünk belőle. Szóval, hogy sok témát ajánlunk ma a kedves hallgatóknak, úgyhogy hívhatnak bennünket május elsővel kapcsolatban, Konzumex-el kapcsolatban, Egyesült, Egyesült Izzóval, Úttörő és Ifjúsági Áruház, marks felüljáró, az is megy, milyen jó téma volt. Szóval hívjanak bennünket, dumálgassunk. Haló! Haló! Kész csókom! napot kívánok! Nagy Liza vagyok! Üdvözl Értem a interneten, hogy érdekli Önöket, az alagút rendszer itt a... Engem, éjtökere, na, engem nagyon érdekel. Elmondom, miről van szó. Apukám annak idején a, a Széchenyi fürdő igazgatóságnál dolgozott, uh -huh. mint sima BMK viszerészlekatós e-mail hívja. Szerbszerű megelőző voltál. karbantartás, segítünk most van, gyorsan a kedves így. hallgatóknak, aki nem tudják, hogy mit jelent az, hogy TMK. Nincs van, és a lényeg az, hogy nekik az volt a feladatuk többek között, hogy ezeket a szerviz alagutakat rendszeresen elerőni. Uh -huh. És hát kicsilány voltam, és egyszer anya megengedte, hogy bemenjek a bóhoz egy éjszakai műszakra, hogy jó, ugye nem volt iskola, és hát ugye hadd nézzek körbe. És akkor apu mondta, hogy hát akkor most túrára megyünk. De jó. És akkor bementünk ezekbe a szervizalagutakba, és egyszer csak közölt apu, hogy akkor nem fogod eljönni, hogy hol vagyunk. Hát mondom, fogalmam, nincs mentünk jó sokat. Uh -huh. És akkor mondta, hogy hát most vagyunk a hősök tere alatt, fölöttünk van itt az Árpád meg ezek a gyönyörű királyok, hát a kellős közepén, Aha. hogyha most elmegyünk jobb oldalra, akkor ott elmegyünk a tribün alatt, ahol szoktál integetni a eredényiát, van a kicsit május elsőség felvonásra, és akkor elmentünk addig. Hát jó, sokat kellett menni. Nyilván, ez egy nagy távolság. Mesélt, mesélte apa, hogy hát nem csak ez az egy ilyen alagút rendszer van itt, hanem hát bizony egész Budapest alatt rendesen kivannak építve ezek a Alagútrendszerek, uh -huh. hát ki, hogy ne az menekülő útvonalak, vagy bárminek nevezhető, bizonyos területeken a hogy a Gellérthegy alatt, végig, akkor uh, országház mellett. Országház mellett, hát mellett ott, azt kivered... hiszem igen, tehát most, ha, éppen most hallottam, eh, ahogy, eh, de ez ilyen teljesen friss hír. Hogy, hogy most terveznek új alagutakat a, a, a, a kormány vezetőinek könnyebb közlekedése Aha. érdekében bizonyos helyekre. igen? lehet? Hát jó. Ha, ne, nem szoktame, ha kell, akkor elhiszük ezt is, mi persze, úgy, hát ezért én vagyunk. Én engem inkább az érdekelt, hogy, hogy viszont nagyon szépek ezek az alagútrendszerek, uh -huh. tehát gyönyörű szépen ki van a képítve, Tényleg? Tényleg? Olyan, mint hogyha az ember elmenne egy ilyen, ilyen Középkori, nem is tudom, alagút vagy ilyen, ilyen pince sorra. Nem mondja. Olyan gyönyörű, szép csempék vannak lerakva, hogy uh -huh. ilyen, még annak idején, ugye, Zsolnai, vagy akár a, a másik Herendi forceánokból kialakított részek. Gyönyörű, e ezek szépen. széles alagutak? Hát ezek körülbelül olyan másfél méterfélesek. Uh -huh. Természetesen azért uh, ugye a hálózati csövek, meg ilyesmik azért ott vannak, de nem zavaróak, tehát vagy fönt vannak a, a menyezeten, tehát simán egy ilyen két méteres ember simán el tud menni, még, uh -huh. még hogyha valami kocsit kell húzni, vagy valamit tippelni, uh -huh. az is megy, hát alul is le van csempézve, tehát szó szerint az egész ö, ö, olyan, mintha ilyen, nem is tudom, hogy megy olyan Csebben arra budomáltan az ember, hogy menne. Akkor, hát tesz, az, szó, akkor szó, még az szó, is más, lehet, ilyes. hogy el, eljutott egészen a Dózsa György 84-ig a Mémos székház. Biztos, igen, hiszen biztos, a, a Tribuna az már ott volt, az már abban a magasságban volt. Ö, igen, hát ugye természetesen a, a sima egyszerű hétköznapi embereknek voltak bizonyos szakaszok, ami ugye le voltak zárva, uh -huh. De hát éves karbantartást akkor is végig kellett csinálni, ugye? Hát természetesen ugye tudjuk azt is, hogy a, a Duna alatt is van egy ilyen kórházrendszer kialakítva. Igen, Még annak idején volt egy dokumentumfilm is. Igen, erről. igen, igen, igen. igen. És én annak az elején részén is voltam, ettől a rapuval. Uh -huh. De ami a budai oldalról közelítettük meg, mert akkor át kellett neki menni a Gelért-hegyi víztározóhoz, hát azt nem nagyon kevesen tudják, hogy így egész Budapestnek a vízhálózata, a víztározója ott van a Gelért-hegyben. Van. Van. Igen, igen, az Még ott van a mai napig is. is Igen, igen. És onnan van szintén egy ilyen titkos idézőjelve, titkos adózata ez is egy dolog, ami elmegy ez a kórház. Azokat mostanában Én már megszokták nyitni évente, egyszer van, vagy talán amikor igen. a víz világnapja van, akkor megszokták Én, nyitni igen, ezt azért. Nagyon szépen köszönöm. A, ja? a GLS-hez hegyi alag, az nagyon gyönyörű A Tehát de érdemes lenne esetleg turizmust is csinálni, mert tényleg fantasztikus a szép. Köszönöm szépen, hogy elmesélte ezt. Nagyon szívesen. Kész viszont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 Jaj, jó van akkor. Azt írja a kedves hallgató, hogy Bátor Andzsai és Szorgos Vanda emnek, benyakad egy kis kurváziét, szépen kérlek magyarázatok PM-nek, ezek feloldásai annak az idézetnek, amikor a kurvázié nevű. Konyaknak hívták, azt hiszem, de hogy, hogy konyakban készült-e, vagy brendi volt-e a kurvázi, azt most már nem fogom tudni megmondani, csak valahogy szóba került itt adás közben, és akkor mondtam, hogy, hogy Petri György egyik mondatában is szerepel ez a szó, emiatt aztán most bejöttem megnézni az eseméseket. Közben felolvasok egy hallgatói Facebook hozzászólást, ami fontos, sajnos műtéti szövődmény miatt nem tudok élőszóban hozzászólni a mai vezértémához, nem vezért, illetve de vezértéma, igen, igen, hiszen a, a Dózsa György 84-ről beszélünk, meg a felvonási térről, illetve a hősök teréről, Annyi hozzáfűzni valóm lenne a felvonulási tér alagút témájához, hogy létezett. A 70-es évek elején dolgoztam a magyar televízióban, de és is mindig izgatott, hogy a Mémas székház tetején is volt egy kamera, amely totál képeket adott az MTV 60-as évekbeli egyetlen zoom optikájával. Ennek a kamerának a kábeles összeköttetése kellett, hogy legyen a közvetítő kocsival, amely a tribün mellett állt. Rákérdeztem akkor a hőskorban is ott dolgozó egyik műszaki vezetőnél zárójel kocsi parancsnoknál, zárójel bezárva, aki megerősítette, hogy a körülbelül 100 méteres távolságot tényleg kábellel hidalták át a tér alatt. Arra viszont nem volt válasz, hogy ez egy egérút volt-e, vagy sem. Most egy kicsit úgy csinálok, mint ez ezzel szóljon zené, és akkor átérek, meghallgatom a hallgatót. Nagyot futottunk Bartó a Bartókimrével, úgyhogy még be, lábamban van a, a, a valamennyi. Szóval 2407953, itt a Klubrádió is benne, az Anó budapest kedves hallgatók meglepetésére ma nem Bulgár György jelentkezik a Megbeszéljük című műsorral. Hanem az Ando Budapest maraton változata, amelyben az egyik fő téma a memosz és a, a városliget bizonyos része között lévő titkos alagút, ami állítólag olyan széles volt, hogy autó is tudott benne közlekedni, illetve az alagút végén, ami egy szökőkútnál végződött, nagyon szép, tehát írók pennájára illő kis történet, ott volt egy vaskapu, amit ha kinyitottak, akkor a komcsővezetők puf, beúrottak az ott várakozó pobjedába, és elhúztak a baráti Moszkva felé. Ez az egyik téma, de emellett azon kedves hallgatók is adásba fognak ma kerülni, akik az elmúlt szűk fél év bizonyos témáit Val kapcsolatban betelefonáltak a rádióba, de az idő rövidsége miatt nem volt lehetőségük adásba kerülni, úgyhogy ma azt gondoltuk ebben az annó maratonban, hogy lehetőséget biztosítunk nekik, de akiknek azért vannak, emlékeik május első évvel kapcsolatban, például Kis Tamás Laci elmesélhetné azt, hogy hogyan vonult szembe a tömeggel valamikor a 80-as évek elején, akkor hívhatnak bennünket a 2407953, illetve a 2406953-as telefonszámon. Egy rövid váltás történt egyébként most itt a pultnál. Kemény Danielt, aki most uh, kicsit kiment enni, Boris jelszint váltotta fel, úgyhogy gyakorlatilag az annó Budapest az visszatért a régi kerékvágásába, olyan már, mint az addig jó, csak egy kicsivel hosszabb. Jó, szóval 2407953 haló. Jó napot, Halló, jó napot kívánok! Jó Miklós! Én május 1 kapcsolatban úgy általában szeretnék hozzászólni. Én 1973-74 koromból kifolva, 73 74 óta emlékszem így a május 1 uh -huh. és hát ez már nagyon régóta piszkált, hogy mindig azt hallom, hogy kötelező volt felvonulni. Hát én amennyire emlékszem, vissza emlékezni. Én egy szocialista városban nőttem fel, Uh -huh. Budapest mellette százvonbatta, illetve Tatabányán jártam középiskolába, 82-től, soha egyszer sem kellett kötelezően felvonulni. Uh -huh. Tatabányán volt, hozzáteszem, hogy 82 után próbálta volna valaki a tatabányai bányátokat kötelezni arra, hogy kötelezően vonuljanak fel május -én, abból hatalmas nagyszer út lett volna. Uh -huh. Tehát, nekünk is csak egyszer kellett megjelennünk a felvonuláson 82-ben elsős középiskoláskoromban, akkor is csak azért, mert két lepéve esett május elsője, uh -huh. és hát olyan iskolába jártam, ami az ország, országban csak egyetlen egy volt, és az egész országból volt a béiskolázás, és volt egy olyan osztálytársam, aki gyakorlatilag az egész évet, vagy a fél évet ott töltötte az iskolában, bevonult ugye szeptemberben, uh -huh. bányásznaklan, és karácsonykor ment el haza, és gyakorlatilag nem engedtek minket haza, Egyfajta folyta ilyen Uh, rendfenntartás miatt kellett felvonulnunk. De soha többet, soha se előtte, se utána, soha nem kellett felvonulnunk. Ez bányászati szakközépiskola volt? Jó helyen. Leszik? Ez bányászati iskola Igen. volt? Uh -huh. Ez geológiai szakközépiskola volt. A Bó József geológiai uh -huh. szakközépiskola. És hát mellette meg a Pécs-Santal szaknáztképző technikum, ahol felnőttek, tehát már bánya viselt emberek jártak Értem. felnőtt helyen ezekkel az emberekkel nem lehetett megcsinálni akármit. Tehát, hogy kötelezően kellett volna, akik 82 után bármikor felvonulni, azt én erősen kétlem. E, rosszul emlékszem a... én arra, hogy, hogy általában a bányászok mondjuk így, így május 1-én és ilyen nagyobb ünnepek előtt jelentősebb jutalmakat kaptak? Nem, nem, ez az abszolút. Így, így igaz, a május 1-én, és hát a fő alkalom az a volt. Ugye uh -huh. az mindig szeptember első hétvégére esett. Aha. Uh -huh. Ez egészen nagy alkalom volt egészen 1988-ig. Ugye 88 ban azért nem, mert akkor már Lettben volt a adó rendszer, és levonták nekik. Tehát addig mondjuk kaptak egy 35-40 akár 50 ezer forintos utalmat, uh -huh. és akkor levontak belőle nekik 40, szá 40 százalékot, úgyhogy mondjuk a 35-40 ezer forintos utalom, ami egy fél autóára, hirtelen lecsökkent egy 30. 25-30 ezer forintra. Igen. Abból viszont akkor elég nagy címszó volt. Aha. De mondom, nem a, nem a, nem uh -huh. a jutalom miatt mondultak. Nem is úgy érezték, ]ni. hogy ez jó buli volt. Tehát a a május elsője az egy jó buli volt, ugyanúgy, mint a, a bányásznak. Én azt gondolom, és ma, ma, ma így a, a hajnali városban futva gondoltam végig, hogy, hogy én még azért tényleg emlékszem, tehát távol álljon tőlem, tehát tudja jól, hogy halálom a romantika, és annál jobban már csak a, a nosztalgia kényszerít a emelet mellett szélérés késztet arra, hogy, hogy levessem magamat, de hogy, hogy azért visszaemlékszem azokra, amikor mondjuk térzenével ébresztették a a várost. Teli volt az ember kiöltözött, jól öltözött, kevésbé jól öltözött, műszálas inges, ilyen-olyan ruhákba öltözött emberekkel, akik hónuk alatt, zászlókkal, táblákkal, stb. vonultak. Tehát mindenféleképp valahogy a, a, és nem mondom azt, hogy, hogy hiányzik ez nekem a, a, a város képéből, de minden esetre így elgondolkoztam, hogy, hogy azok egy ilyen hogy, és új, hogy, hogy mondjam, lehetett szeretni azokat a pillantokat, amikor az ember így kinézett az ablakból, és hallotta, hogy, hogy csörömpölnek a, a, a katona zenekar, vagy a, vagy a diák zenekar, vagy a tűzoltó zenekar, vagy a bármelyik zenekar, az ablak alatt és térzenét adnak, és, és lehet ébredni, és itt van május első énekszó és tánc, köszöncse őt se adalunk lala. Igen, ha érti mire gondolok, de nem szeretnék ebben az irányban indulni. Értem, tehát teljesen jogos is. Akkor én, én, én azt mondom, hogy én biztos szerencsés helyre születtem, illetve értem. Mert például battán, szállt uh -huh. reggel 9-kor kezdődött a, a térbe, úgyhogy nyugodtan tudtunk az, nem kellett senkit nem, senkit nem zavartak. De uh -huh. mondom, nálunk abszolút nem volt felvonulás, pedig hát a két nagy mikari tehát ezt mindenki tudja, a finomító, illetve az örömű, hogy magával az kb. bennek adott munkát, tehát itt, komoly munkást tömegek voltak. Uh -huh. Maj volt, maján is, minden kis jó, száll, jó akaratából ment. Lehet, hogy mondom, ilyen szempontból kivétel, biztos voltak olyan vidékek az országban, ami úgymond elnyomatás alatt volt éve. Tehát mondom, én ahol éltem, ez alatt a durván 25 év alatt, ebből a rendszerből, tehát amíg vissza tudok emlékezni, ott soha ilyesmivel nem találkoztam. Igen, és ezzel ne felejtsük el, hogy tehát ez a munkásosztály ünnepe, tehát hogy, hogy, hogy most nem november 7-e, meg nem április 4 -e, tehát ha az embernek vannak ideológiai ellenvetései bizonyos ünnepekkel kapcsolatban, vagy azt gondolja, hogy, hogy április 4-e az, az inkább felszabadulás volt, mint felszabadulás, akkor de, de május 1, az még csak május 1. Tehát, tehát, tehát mi, akik, akik dolgozunk, kétkezi munkából élünk, adott esetben ünnep, ünnepeljük is ezt meg alap. persze. Így van. És egy apróság ez most jutott az eszembe. Egy középiskolai osztályátársammal, Dilliből kültünk egy, egy meghívó, tehát egy levelet a a párbizottságnak, a Tatabányai párbizottságnak, mint uh -huh. a Pesti, ez nem tudom, 86-ban volt talán, nem, nem, nem, bocsánat, 85-ben volt, hogy szeretnénk a, a Pesti Május 1-i felvonuláson a Disztűgönen lenni. Uh -huh. És kaptunk egy meghívót. De gyerekfejjel, uh -huh. tehát 7 éves fejjel, kaptunk egy meghívót. Az más kérdés, hogy nem mentünk el, mert hát kollégisták voltunk az embernek van jobb elfoglaltsága is, mint uh -huh. május elsőjén, e, e, dísztigonon ott e, integetni, de elvileg mehetszünk volna gondolni. Értem. Lehet, Igen. Igen. Hogy, hát, azt hát. Én mondom, én, én elhiszem, hogy sokaknak sokféle élményük van május 1-éről. Hát jó, az... rosszabb, és mondom, én a 70 és 80-as évektől tudok beszámolni, biztos, hogy az 50 es 60-as években más volt, ez nyilvánvaló. Persze, és hát azért ne felejtsük hogy 1957. május 1-én 100 ezeres tömeg előtt beszélt Vontosan. Kádár János. Így van. Tehát Így van. éljen az 1956-os forradalom, éljen a szabadságharc, éljen minden, de 1957. május 1 százezer ember előtt beszélt Kádár. Édesem is 61-től volt itt a vita, amivel kapcsolatban érdemes elolvasni egyébként Hambas Béla vonatkozó írását. Tehát, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy hogyan is, miért is áldozza be a, a, a magyar a szabadságát, és, és hajlandó feladni Hatosz, a függelenségét. És, és ezt egyébként írtam. Igen, igen, igen, van, a van ez a klasszikus százhalombattai hentergős képe Hambas Bélának. Igen. Ott fekszik munkáslójában, svájci sapkában, és háttérben a, a százhalombattai erőmű. Ja. És mondom, édesanyám 61-től dolgozott, vagy tanult, mint ipari Budapesten, és nekik sem kellett parkban volt tanuló, nekik sem kellett kötelezően fölvonulni májusasént. Senki nem volt, hogyha nem mentek el, ők maguktól mentek el. És, Értem. Köszönöm szépen, hogy úgy én, én köszönöm, hogy elmondhattam. Viszontválásra. 24 3, egy kicsit május elsője, egy kicsit egyesült is, és hát egy kicsit persze lehet Tabán is, hiszen most délután, mennyi is az idő, negyed öt, ilyenkor azért már talán a mini lépett a színpadra, és hamarosan Somló Tamás és Bandája is előkerült, úgyhogy hívhatnak bennünket a hallgatók, hogy elmeséljék, akár május esélye, akár az egyesült iszós, akár a repülőgéppel kapcsolatos, csak azért, mert itt közben a jegyzeteimet nézem, hogy mely fontos témákban maradtak ki, kedves hallgatók az adásból. A pajtás önkiszolgálói teremmel kapcsolatban is volt olyan hallgató, volt olyan hallgató aki a magyar optikai művek, a magyar optikai művek pedig mennyire fontos, és ez egy nagyon érdekes technika történeti adás volt uh, avval kapcsolatban is uh, még lehet, hogy egy interjút elő is fogunk halászni, és uh, meg fogjuk uh, hallgatni. A, ott van még a Merkur, a Csepel, uh, csepelen és Látják, látják, romlik a memóriám. Két címet kellett volna mondanom, ahol, ahol Merkúr telep volt Csepelen, és ezt most nem fogom tudni megmondani. Nem vagyok a régi, az a baj. 2407953, 2406953, ezek még a régi számaink hívjanak bennünket. Ez az Annó Budapest Pancston, de Miklós-sal napot kívánok! Én kívánok, én nem az alagút, az a típusú alagúttal kapcsolatban telefonálok, hanem hogy az ajtós időre sorít. Hát pártbázis is érdekes lehet ilyen szempontból, amit az eltő a 90 es évek elején aztán megkapott egy időre. Mesél én nem is hallottam ami egy, róla. Ami egy, hát ott voltak a képzések. Az eltőnek most az egyik kollégiuma, ami egy kicsit külön van, de az le van már zárva maga. Ez hol ott van pontosan? A... Rosszul hallottam az elég, bocsánatban. Zajtós időre A időre, időre aha. Ott van mostan, fú, mi az a hely. Mindegy, az egy ilyen nagy kampuszerűség Aha. volt az eltőnek, és annak volt egy sportközpontja utcadával. És a 90-es évek az egyetemisták is elkezdték használni azt az utcadát, aminek volt egy viszonylag kicsi termálvízes medencéje, Aha. ahol bejárhattak ugye, az egész utcadában a régi idős káderek. Uh -huh. És akkor a szaunában az a hír járta, hogy oda, az ajtós időre a Széchenyi fürdő, forrásvizét hozzá kellett csövön átfúrva a városliget alatt. Aha, átvinni. Igen, mert hogy ugye az a, a szétsényi fürdőnek a forrás az nem a szétsényi fürdőnél van, hanem a hősökterre alatt. Uh -huh. És a hősök terétől van átfúrva a melegvizes cső az ajtós időrel sorig. Ezt nem tudtam. Egyébként a Dürer Klub van ott, meg, meg egy ilyen... Igen, igen, tényleg, tényleg, tényleg. Hát, hogy, akkor hogy a Dürer mögött, Központ van most, ott igen. Ott teniszpályák is, meg ilyen egyéb pályák, még, és ott volt egy úszodban is. Még nem túl jobban. régen, igen, még nem túl régen, tehát még az elmúlt tíz évben is volt, azt hiszem, használható úszodája annak, annak a központnak, Há, ahol még így behetetlen. Hát, az elmúlt tíz évben el... már nem, akkor de inkább Aha. Hát akkor igen, akkor gyorsabban repül az idő, mint kellene. Mert csak ennyit hogy ott egy ilyen Éltem. komoly pártbázis volt abban a régióban. I igen, igen, igen, igen, igen, és még nyilván elő fog kerülni, mert, mert ott a Stefánia környékén is azt hiszem ott volt még némi pártbázis. Mert igen, hát, ugye... hát meg hát ott a néphatszeregművődési háza. Igen, például. Ez is ebben a bokorban igen. Ugye az a, az a Stefánia úton volt, amit akkor nyilván nem Stefánia útnak hívtak, de, de valóban... Hát olyan. már is együtt volt, nem, nem, nem. nem az is I hallott igen. volt a környéken. Ebben már nem mennék bele, igen. mert már ilyen kicsit homályos. <gül> Nagyon kedves, hogy hívott. Nincs, nincs kész csak a hallásra. 24 07 3, illetve 24 06 Ez itt az Annó Budapest Pank Szanded Miklóssal, és a jól lakott Kemény Dániel-le. Halló! Halló! Jó napot Halló. kívánok! Aló. Tessék beszélni! Jó napot kívánok! Ottiria vagyok, és egy nagyon-nagyon régi május 1 szeretnék beszélni, mégpedig 1946-47-ben, mikor kisiskolásként csatlakoztunk a gyári dolgozókhoz, akik uh -huh. a Maglódi útról indultak, és ott volt a gyülekező, és onnan kellett gyalog vonulni egész a hősök teréig, ahol még Rákosi mártás üdvözölte a népet. Aztán későbbiekben, mikor elkezdtem dolgozni az stk ba akkor ott meg már hetekkel előtte művirágot készítettünk kreppapírból, Igen? és abból csináltuk a májussákat. És népi táncosként, mint népi táncos végig kellett úgynevezett menettánc volt. És a sor elejére álltunk, és népi táncosként végig táncoltuk egészen a Dózsa György útig uh -huh. a menetet. De végül is jó kedvel csináltuk. Hány, Tehát... próba, hány próba kellett hozzá? Tessék? Hány próba kellett hozzá? Hány próba? Igen. Hát sok, én nem is tudom megmondani, hogy mennyit próbáltunk. Szinte naponta volt a munka után a próba, uh -huh. a táncpróba. És hát aztán táncolva vonultunk végig. Úgyhogy fárasztó volt, de vidámak voltunk. Na. Csak ez a lényeg, hogy hosszan kellett menni. Uh -huh. És korábban, mint kisiskolás, akkor meg pláne a Kőbányai Maglódi útról gyalog mentünk be egészen a Dózsa-György Igen, azért az elég kimerítő lehetett tehát az, az ember el, elmenetel a, a, annak nem örültünk igen. húzottan. Elmegy a verseny utcáig, akkor ott átsorog, még mondják, hogy hát, még fél óra kell, még egy óra kell, hamarosan mi jövünk most már, akkor kezdjünk hát egy gyorsan készülni, egy kicsit igen. melegítsünk Egész be. Egy más társaság a tribunat. Igen. Úgyhogy ez volt. És utána mit csinált? De nagyon készültünk a május elsőjére. És utána mit csinált? Úgyhogy ilyen botokra tűztük a csokrot. Uh -huh. de, de mit csinált a végén? Hát, azzal vonultunk egész Nem fog sikerülni elmondani, de még egyszer megpróbálom. Mit csinált a végén? Persze. Mit? Amikor aztán kiérkeztünk, akkor megvolt a gyülekező hely, hogy amikor ott a tömeg oszlott, akkor mindenkinek megvolt a helye, hogy hol van az a hely, ahol találkozunk, és hát akkor ott volt a uh -huh. virsli, meg üdítőosztás, és azt ott közösen fogyasztottuk el. A virsli, meg az ücsi. Tessék? A virsli, meg az ücsi. Igen, igen. Köszönöm igen. szépen, hogy azt hívott. Azt bambi volt az üdítőit Kész sokan viszont hallásra. Igen, nyilván minden vállalatnak voltak dekoratőr szakosztályai, illetve voltak dekoratőréi, akiknek nyilván május elsőn az volt a dolguk, hogy elkészítsék azokat a dekorációkat, amik mondjuk az IFA L50-es e, gépjárműre, vagy a Barkaszra fölkerültek, vagy egyáltalán, amit aztán a dolgozók ott cipelhettek. Arra én emlékszem, és hát engedjék meg a hallgatók, hogy egy személyes élménnyel is megpróbáljam e, élvezetesebbé, vagy elviselhetőbbé tenni a műsort. Nálunk e, otthon szentesen, miután ez a sportgymnázium volt, Sportprodukcióval kellett eh, kedveskednünk a város vezetőinek, akik a Panoráma Presszó. A Panoráma Presszó az egy olyan épület, egy hat épletnek épületnek az első szintjén lévő eh, presszó volt, aminek eh, volt eh, terasza, és ott ültek a, a, a város megfelelő vezetői, és eh, előttük kellett vonulni és az én iskolám az olyan sportprodukcióval jelentkezett, hogy mit tudom én, 8 diák hozott egy színesre festett rudat, azt a rudat, amit egyébként ugye a tornatermekben fölszoktak akasztani a mászókötelek mellé, tehát egy mászórudat 8-an hozták, aztán amikor odaért mindenki a, a tribün elé, akkor mindenki fogta, betámasztotta a, a, a, az oszlopot, valamelyik kisdiák fogta magát, felmászotta az oszlop tetejére, lecsatolta, vagy leoldotta a vörös nyakkendőjét, vagy a kék nyakkendőjét, egy kicsit integetett, majd lecsúszotta az oszlopon, és ment az út, és a menetelés tovább, de lesz még történet, de hát a, ne gondolják azt, hogy nem fogom elmesélni azt, hogy milyen volt közlekedési járőrként Babetta motorral, illetve e, Jáva. De Jáva nem is, nem is hogy, hogy is hívták azt? azt a, volt egy olyan, de csepe, Csepeltacskó csepe, biciklin volt, az volt a, a felvonuló bicikli, a közlekedési járős, Csonka János közlekedési század volt, ez egyébként szentes aminek én magam a tagja voltam, szóval 24 07 3 a most már hagyjuk ezeket a szomorú május első emlékeket, és térjünk vissza az Egyesült Tízóhoz. Haló! Haló! Készcsok, jó napot! Jó napot kívánok, Zsuzsa vagyok! Miklós! És hát én a május elsőjéhez szeretném csatlakozni, igen. Tehát én, amikor mentem az édesanyámmal, édesapámmal annál kivonulni, uh -huh. ugyanezt tudom elmondani, amit az előző hallgatók, hogy elég fárasztó volt, tehát a délelőtt eltelt vele, de én nagyon imádtam, én akkor ilyen tizenéves fejjel, boldogan mentem mindig, és mindig luf, lufit, lufit kaptam, uh -huh. ugye, Fagyit kaptam, vattacukrot, stb. Valóban akkor még a bambi volt, az a bizonyos ital, ami járt, ugye, vagy valamit kaptunk. Vattacukor. Igen, igen, és akkor, és akkor vidáman integettünk mi is, és akkor egy nyomda népszó alatt, vagy címszó alatt vonultunk, mert ott dolgozott az édesanyám, csak az volt a bosszantó, akkor mindig ordítottam és toporzékoltam, hogy úgy mondjam. Uh -huh. Ha, amikor kipukkasztották a kedves kollégái anyukámnak a lufimat, és akkor nem győztek vigasztani, hogy kapok másikat, ne, ne, ne, ne sírjak, ne sírjak, és kaptam másikat. Üldögélt, Úgy, üldögéltem tegnap a, a, a városligetem a királydomban, uh -huh. és rengeteg uh, kidurant lufi darabot láttam. És, az, és, és azon gondolkoztam, hogy a gyermekek fejlődésében, Eh, mekkora traumatikus elem nagyon. Eh, a lufi. A lufi a, a, a, Luffy, a szívás, hiszen egy, Úgy vagy van. kidurran, kettő elrepül. Így tehát... Van, ez a két variáció van valóban, de egy cigaretta a véggel, tehát avval így ezzel szórakoztak, hogy akkor, na míg anyukám aztán oda nem dőrendett nekik, hogy na ezt aztán most már befejeztétek, ugye, mert a gépmesterek voltak, ugye, akikkel humorosak voltak, ugye. Na mindegy, tehát nekem az akkor igen nagy élményem volt, és, és tényleg jókedvűen mentünk, meg így, ahogy, ahogy hallom itt az előző betelefonálóktól is, hogy, hogy, hogy jókedvűen telt el az a nap, és utána majál is, és akkor minden, ami úgy, úgy kellett egy gyermek léleknek, azt mindet megkaptuk. Igen. Valaki tehát igazán jöhetne már egy jó szomorú történettel, tehát például ott van. És jó szomorú. Nem... Hát a Lumumba utcához is tudok valamilyen történetet. Meghallgatom. Ha bár ez is gyerekfejjel történt meg velem. Hallgatom. Hogy hát az édes, nem tudtam akkor, hogy mit történt, mert még ugye akkor is 61, ugye? A igen, 1961. augusztus. Igen, igen. És akkor hát ugye én tíz éves voltam, 51-es születésű vagyok. És hát nem értettem a igen nagy izgalmat a családba, hogy, hogy mi történik, mert hogy, hogy mond, mondta apukám, hogy jaj, muzikám, cicukám, tette, ne idegeskedjél, itthon maradtok a nővérem, tíz évvel volt, hárman volt, voltunk testvére uh -huh. itthon maradt a nővérem, nővéreddel, és akkor meg a, meg a bátyáddal, és most miért nekünk el kell menni, meg mit tudom én, de nagyon idegesek voltak. Hát még ezt nem értettem. És akkor kérdeztem a nővéremtől, hogy mi lehet a baj, vagy most. Ha valamit szóval, a gyerek érez, tudja, hogy hogy van, hogy uh -huh. megérzi, ha valami. És akkor mondja a nővérem nekem, hogy tudod, hogy a laci bácsi. Na most a laci bácsi az az apukámnak volt a bátya. Uh -huh. A Lumumba utcában lakik. Aha. És hogy ott valami történt, és oda kellett elszaladniuk, hogy megnézik, hogy mi újság van. Uh -huh. Tehát ez a történet... Ez, ez de a hogy Laci nem a házban laktak, és nem történt bajuk? Mint kiderült, nem. Aha. nem. Hála Istennek valóban nem történt velük semmi, de hát ugye előre ezt nem tudhatta sem. Persze. Kise. És akkor oda robogtak, és, és hát ez is egy szerencsés végkimenetelő történet volt, mert Végül is, nem, ők meg, megúzták. Ráadásul nem is igen voltak otthon, mert éppen valamelyre vendégségben voltak. Úgyhogy, mert ez egy vasárnap volt. Igen, lehet, nem tudom már milyen napra eshetett, uh -huh. és, és, akkor, és akkor aztán nagy megkönnyebbülés. Hát nem szomorú a vége, de most akkor azt mondom, hála Istennek, de, de minden esetre ebből is kivettem részt, ami gyerekfejjel nagyon sok, mert erőben tudom, járt még villamos, meg mindenféle ilyen kózó, cipő, nagy dolgoztam, annó az első munkahelyem az az volt, utána a családézesipadi hát, te... központ, minden, ami ez, ma ez, nincs. Ez, ez, nagyon ja. jó, ez nagyon jó ötlet, tehát ezt majd azért fölírom a, a, a kis fekete listámba, a műsor listába vagy szóval. Yes, susom, engem hát, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, az árva, az árva, az árva, az árva Brigittával van egy listánk, egy táblázatunk, ja, amiben beleírjuk azokat a témákat, amelyek, uh, amelyek, fo amelyek fontosak lehetnek. És tehát például a Korzó is ilyen, és hirtelen van is egy ötletem, mert ugye biztos emlékszik arra a Korzó reklámfilmre, amiben kiskutyák voltak. Korzócipőben Igen. Igen, jól járva volt benne egy fekete kis eh, hát puli, vagy ó, minden vagy kis kiskölyök kutyák voltak. Igen, és tíme, csak hogy, hogy, hogy egy kicsit továbbfűzzem a történetet, és van uh -huh. plusz információval, próbálják meg szolgálni. Timár Pétert kérték meg, aki az egészséges erotikát rendezte, akkor, hogy uh -huh. készítsen uh -huh. egy reklámfilmet a Korzónak. A Korzó emlékszik rá, hogy a központja az ott volt az ülői úton az orcikert nagyon nagymára térni. A mezőt, és, <coughs> és a Timár Péter, egy fiatal modellányjal, aki aztán egy, később egy, egy nagyon híres magyar írónak a feleséggel és a gyermekének az anyja lett. Uh -huh. Na mindenester ez a kislány volt, a, a főszereplő a reklámfilmnek, és a reklámfilm az nagyjából úgy nézett ki, hogy végig megy 64 saktáblán ez a lány, és ahogy megy, elhalad, akkor mögötte nagyon szép cipőbe megy, akkor mögötte azok a saktáblák, amik lent voltak a földön, azok fölugranak a, a saktáblákra. Tehát így uh -huh. gyakorlatilag helyreáll a rend, próbálta jelezni ezt a de ezt a reklámfilm, és, és én akkor Timár Péter asszisztense voltam, és elmentünk a Korzó Központba levetíteni ezt a filmet. Oh, ahol megnézte okay. a Korzó vezérkar, és hát természetesen kérdezte a, a vezérigazgatón, de hogy, hogy hol vannak a kiskutyák? <gül> <gül> és akkor egy kicsit olyan, olyan, olyan bénán álltunk ott, hogy hát nem, <gül> itt egyfajta másfajta megközelítés volt, tehát kiskutyák most nincsenek <gül> ebbe a Korzó reklámfilmben. De ez okay. így volt. Hát így volt, szóval lehet, hogy egyszer még a Korzó is téma lesz. Köszönöm szépen, így hogy hívott. Van. Nagyon szívesen. Én köszönöm ezeket a szép emlékeket, amit föl, -ele föl elevenítenek nekünk. Köszönöm K szépen. Szókan. Nagyon jó a műsoruk. M megtisztel. Köszönöm szépen. Szóval Átadom nálok. majd a, sz a szerkesztőknek. Viszont hallásra. hallásra. 2407953, illetve 2406953 és természetesen még ott van a témák közt a Marx-téri felüljáróak, amiről. E, egyszer ugye, a kedves hallgató elmesélte, hogy ott volt a Fahid, és aztán tényleg úgy, ahogy volt, e, mert én nem emlékeztem rá, csak a hallgató mesélte, hogy, hogy ez a tessék, megint a, a, a Memória, melyik az a film, amiben Kernandrás játszik Garas dezsővel, és az, az a sláger, hogy egyedül nem megy. Na, most ide nézek. Ripacsok, igen, köszönöm szépen. Árva Brigit azért szerkesztő, hogy megmondja és segítsen a szerkesztőnek, amikor hirtelen nem jut be. és valóban a Ripacsok című filmben látható ez a fából készült gyaloghíd, ami a, a Bajcsis út fölött vezet át. szóval 24 07 3, 24 3, ez az anno Budapest Maraton, uh, Panksnaded Miklóssal, Kemény Dénessel, Árva Brigitával, Kerecsényi Kristával, Cselmeci Jánossal a távolban, és igen, a hallgatóval jó napot kívánok. Igen, halló. Kezit csókolom. Jó napot kívánok, én Illa vagyok. A régi műsorában már beszéltünk többször, és rögtön azt kérdeztem most, amikor munkatársaival beszéltem, hogy nevet változtatott, hát mondták, hogy csak ebben a műsorban, mert én ezt a műsort még nem hallottam. Aha. Erre miért volt szükség? A Punks Miklósra? Igen. Azért, mert, mert hogy az addig jó, míg Kádár él című műsort, azt a Punks Miklós csinálta, és ez a Punks Ned Miklós, ja? az egy másik Hosszat. rádióból jött, Aha. Uhum, és jó, jó. Uh, időnként uh, ilyen uh, személyiségzavaros műsorvezetőként jövök, Aha. megyek a, a nevem között, ja, de, ja, de egyszer ja, ja, már értem. lebuktam, és időnként jó. a klubrádió hát, honlapján hihó, hát is mondom, elárulják, hogy... Mi történt Itt ennyire meglább. A másik a Borosi lovutat mondtam, hogy úgy hívták a Stefániát, ah. 1964-ben egész biztos, mert uh -huh. én akkor érettségiztem, és ott lakott egy osztálytársam, és Borosi uh -huh. volt, nem tudtam. Emlékszem, hogy nagy meccs volt, oda mentünk a, a szembe a Népstadionnal, és én akkor láttam életemben először lovas rendőr hadat. Uh -huh. Hát szóval 64 őszén. Igen. És milyen aprókból a... látta? Csak úgy jöttek, mentek? Vagy... Hát ott vigyáll, mert meccs volt. Ja, meccs volt. Meccs volt, igen. És lovas ja, rendőr mert hogy Népstadion, volt... igen, tehát ez a népstadionban biztos. Ott ott. Igen, igen, és tudom, hogy igen. Borosi lovútnak hívták, Aha. igen. Mert egyébként, amikor uh, valamelyik uh, első zenekar játszott Magyarországon, akkor is fölbukkantak a rendőrök, azt lovas rendőrök. A... Azóta az se, meg az előtt se, úgyhogy ez elég megkökkentő volt. At, amit még szeretnék mondani, volt egy úr, aki beszélt az előbb, aki azt mondta, hogy az édesanyja 61-ben volt ipari tanuló, és egyáltalán nem volt kötelező Aha. a felvonulás. Na most ennek én jócskán ellent mondanék, mert én... Uh, bocsánat, csak kikapcsolom a telefonon én uh, mondom, 64-ben nem. utána do, a gimnáziumba is uh, kötelező lett volna Radnóti gimnáziumba hát nem egy házi gimnázium volt egy, uh -huh. kettő kötelező volt az első munkahelyeimén is, például Ligmin Pexpülker vállalatnál aki nem ment el felvonulni már pedig én nem mentem örökké uh -huh. az nem kapott fizetésemelést. Uh -huh. Mert ugye minden évben volt valami fizetésemelés és jutalom. Nem kapott. És azért ez már a 60-as éveknek a közepén, vége felé volt. A Lignimpex mivel foglalkozott? A Lignimpexnél segédbonyolító volt a mérettség után, mert nem volt. De mit csinált a cég? Elek. A cég fa papír tűzelő külkervállalat volt. Ja, értem. A, tehát ott, sőt, szabad pártnapok voltak, uh -huh. és a portásnak föl kellett írni, hogy ki volt az, aki elment munkaidő után, és nem vett részt a szabad pártnapon. Hát uh -huh. én azon se vettem részt. Na most nagyon érdekes, én hallgatom a Króg rádiót, akkor eh, azt hiszem egyértelmű, hogy elég baloldali érzelmű vagyok, de. Most ebbe a rendszerbe, mióta már megtörtént a rendszerváltás, uh -huh. azóta, főleg azóta, mert addig nem nagyon tetszett nekem az egész, ami volt, úgyhogy mondta, hogy ne csupa jót mondjunk a Május egyről, Én gyűlöltem kivonulni, én utáltam, amikor csordába kell menni, uh -huh. és én az 50-es években emlékszem, amikor a szüleimmel mentünk, és Rákosi Eftás integetett, rohadt meleg volt, mindenki azt nézte, hogy hogy dobhatja el a Májusát, meg az ászlót, meg a kapu alá dobták be a... a szóval nem egészen olyan volt, mint ahogy itt nosztalgiában most itt igen, itt igen, egy, egy konzolóra kiaigaznak, ideál, ideál, ideál, mert is, az ideál, nem igaz. Is igen. igen is, hogy nem igaz. Most már nem mennék, mert nincs értelme munkáról, itt már szó nincs. Mm -hmm. Itt már mennyi, munka munka, munkaünnepét, manapság már hogy lehet ünnepelni, bocsánatot kérek. Igen. Milyen munkaünnepét? Igen. Hát nincs munka. Akinek dolgozni kéne, az olyan munkát kap, hogy eszében nincs, hogy az kimenjen meg ünnepelni. Igen, igen. a, szakszer... Szaks... a szakszervezeti mozgalom az egy kicsit gyengélkedik. Hát szóval, uh, Munkás. miről beszél? Munkásönigazgatás nincsen, munkásönszerveződés nincsen. Hát kisztag csak akkor voltam, amikor muszáj volt, mert az első gimnáziumban, ahogy beiratkoztunk, egyből a kisbe is benn voltunk. Tehát I ott nem volt olyan, hogy én nem, hanem Aha. egyszerűen benn voltam a kézben négy évig. Utána elmentem dolgozni, és az első kérdés az volt, kisztag vagy? És én mondtam, hogy nem, és nem is leszek. Na, én ott el is vágtam magam mindig. Uh -huh. Úgyhogy, most viszont egész másképp látom a dolgot, de azért az se volt jó. Meg kell, hogy mondjam elszentél. Hát, hát én 72 mind. éves vagyok, én látom azt is, meg ezt is. Hát Ebből jó, is jócskán értem meg abból. Igen, is. igen, igen, jobb Na Most mondtam, hogy Önnel... mondtam magának egy másfajta másfajtam. Persze, úgy. és tényleg biztos vagyok benne, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy a rendes munkások. Ahogy elhaladtuk a tribün előtt, ott a, az ajtós időre elsősorban már hajigáltak be a, a, a, a, ezeket a vezetők képeit, és a mindenféle transzparenseket, és a plakátokat a kapuajakba, és a szemeteseket. Tobálták be, és léptek le. Igen. Hát szóval, hát most, akinek olyan fontos volt a sör, meg a vízli, hát az lehet, hogy azért ment, de ami kötelező. Ami, ahova muszáj menni, már pedig muszáj volt menni, igenis, még a 60-as évek végén is kötelező volt. Na, aztán mondok még valamit, 72-ben mikor szültem? Május 1-én. 72-ben szültem? Május 1, nah, Május 1 és attól kezdve, de még akkor is volt olyan munkahelyem a 70-es évek végén, uh -huh. amikor a főnököm azt mondta, hogy hogyhogy hogy nem megyek kivonulni. Akkor ezzel tudtam takarozni, hogy hát a lányomnak a születes napja van. Igen. Uh -huh. Úgyhogy még a 70-es évek végén is. Isten igen, a lányát. Mond. Köszönöm szépen, már, már nem tínédzem. Húsz éves, illetve, na mit akartam, elfelejtettem. Ja igen, hogy tiszkárnő voltam, aki akkor főnök volt a legtöbb helyen. Pártag volt természetesen. És hát akkor nekem is kellett volna vonul, kivonulni, Jó. és én akkor ezzel tudtam takarózni, mert hát nem lehetett a gyerek megszületésna. Igen, Na, igen. 70-es évek vége. Nagyon kedves. Bizon, köszönöm, köszönöm szépen. Hogy Kész sokan van. viszont hallásra. 24,07953 953 mert 24 a 95 éreztem én azt, hogy, hogy nem volt azért mégsem. Akkor a önfülett buli, ez a május elsője azok számára, és azért is említettem Kis Tamás aki a tömeggel szemben vonult, hogy, hogy ment, és akkor én még keresem, keresem, tehát jó, diáként nem, nem voltam annyira penge, hogy nem voltam még annyira pank, hogy, hogy azt mondjam, hogy, hogy, hogy nem veszek részt ilyen, ilyen balancságokon, és, de hogy, hogy aztán akkor, amikor dolgozni kezdtem, akkor részt vettem, arra már esküzem emlékszem, és nem azért, mert mert, mert letegadnám, hanem, hanem biztos, hogy valami fontosabb dolgom volt meg kellett inni ezt azt azt. maszt. 24 07 95 3, illetve 24 06 3, illetve 06 30 30 30 3, hamarosan jönnek a hírek, és akkor majd el tudom olvasni azokat az SMS-eket, amiket a kedves hallgatók kérnek a mai műsorral kapcsolatban. Ami, mond, mint mondtam, egy kicsit szól a Dózsa-György útról, a Dózsa-György út 84 számról, a Mémosszékházról, a hozzákapcsolódó alagútról, egy kicsit szól a felvonulási térről, egy kicsit szól a Város és az összes többi helyszínről, ami az Annó Budapestben az elmúlt pár hónapban felbukkant, de valamiért a hallgatók története akkor kimarad belőle. Haló! Jó napot kívánok! Haló! Jó napot kívánok! Üdvözlöm, uram, jó napot kívánok! Hát én nem május mi miatt telefonáltam, hanem, hanem egyesült tízott van. De jó! Van és az Egyesült kisott történetei, amiből sok tucat van a fejemben. Uh -huh. Az jutott eszembe valamelyik nap egy héttel, talán ezelőtt, amikor hallgattam a kocsiban a maguk műsorát, hogy Pióker Ignácz bácsival nekem is volt egy történetem. Ez talán érdekel másokat Mindenkit érdekel? Várjon, mindenféleképpen jöjjön előtte a Pio akadémiai akadémiajegyzete, tehát többszörös Kossuth díjas volt Pio Kerignac. Ez így, igen, így. Csak, csak biztos van olyan hallgató, aki nem tudja, azért mondtam el, tudja. Igen, nem útkosokat sokat beszéltek igen, róla, egen, igen. nem e, hát A Kemény, nyilván nem, nyilván nem a kemény Dani kóra, akkor nem volt itt. Jó, hogy mondta, Jóker Ignált, Nácsi bácsi, ő volt a magyar stahanovisták egyik kiemelkedője, az alakja, az Egyesült Izóban dolgozott, gyalus volt, uh -huh. és hát a későviek során úgy emlékszem, hogy ő az elnöki tanács tagja is volt. Tényleg? Talán két ö, ö, Periódusban is, uh -huh. és e, szerintem egy kiváló ember volt, e, nyugodt, e, korrekt, e, nem szállt el vele a világ. És ezt az embert az Egyesült valami e, valamilyen szintű vezetősége, a kipűnő személyisége és munkája miatt azzal jutalmazta, hogy kiküldte őt egy utazásra Perúba. Uh -huh. Én 30 éves srácként akkor dolgoztam a kereskedelmi kirendeltségen, hogy a Tunxam dolgait, az Egyesült Iszó dolgait csináltam, ezért az a megtiszteltetés ér, hogy nekem kellett gondoskodnom róla, hogy Náci bácsi jól érezze magát <gül> ezen a fontos kiküldetésen. Aha. És hát igyekeztem is minden olyasmit a rendelkezésére bocsáttam ami nekem örömet okozott. Uh -huh. Ezért aztán Náci bácsit emlékszem, és ezt a történetet szerettem volna elmesélni, betettem a kocsiba, és fölvittem őt a Andokban egy kb. 3-400 km-rel lévő ö, olyan ö, erőmű beruházáshoz, amelyeket magyarok készítettek. Aha. De most az egész út, hát mesés volt... Ö, Csodálatos hegyek között ö, ö, egészen a, a világ végéig elmentünk, a, ahol ö, egy ö, nagyszerű magyar munkát tekinthetett, meg náci bácsiot, volt egy kis szállás, ott is aludtunk, és ö, másnap keresztülvágból az andokon, le akartam ereszkedni vele a csendes óceához, elindultunk a kocsiból Délután volt, uh -huh. és amikor felérkeztünk a legmagasabb, körülbelül 4000 méter magasságú uh, ágóhoz, akkor egyszer csak azt szálltuk észre, hogy a kocsi abba hagyta az, az ümbögést, úgy uh -huh. ő mögést, úgyhogy megállt, és uh, hát utána kellett járni, hogy mi van a kocsinak. Kiszálltunk, Náci bácsi, aki az, nem biztos persze, de valahogy az volt az érzésem, hogy a újpesti viszonyok között nem igazások a világban megtalálható viszonyja, volt familiáris kapcsolatban, ezért ő, ezért ő azt gondolta, hogy amíg mi ott matatunk a kocsin, addig ő sétál egyet. És Láci bácsi hátatett kézzel elkezdett sétálni az alkonyba hajló időben, egy olyan helyen, ahol, hát ha besötétedik, akkor biztos, hogy nem volt rá százszázalékos esélyünk, hogy a reggelt is megérjük, mert a pumákon, a skorpiókon, a kígyókon és a rablókon kívül bárki arra vetődhetett. Ezzel szemben Náci bácsi egyszer csak egy olyan autóbusz vált jönni, amelyik egy héten egyszer jár azon az úton, és Náci bácsi a világ legtermészetesebb módján az ujjáival leintette azt az autóbuszt, amivel főszártunk, ott hagytuk az autót, reggelre leérkeztünk a tengerpartra, és Náci bácsi szerintem ezt az egész egyetlen percig sem tartott a fejbe. Olyan természetesen viselkedett, annyira nem Érintett őt meg a helyzetnek a komolysága, hogy méltón képviselte a magyar köz népköztársaság magabiztos vezetésének stílusát. Igen, 1975-től volt az elnöki tanás tagja, miközben önnel beszélgettem, azért ránéztem a Wikipédiára. Pióker ignác egyébként jó fej volt, hogy most megnéztem, hát 1947-ben egy, egy új típusú gépteláltottak munkába, amivel 1470 százalékot ért el 1949. december 21-én úgynevezett gyorsvágás alkalmazva, számra semmit nem mond, de ez be kell, hogy valójában, mert a, a lassúvágást sem pontosan értem, de minden esetre akkor állított be országos csúcsot, és aztán 1951. március 15-én megkapta a ezüst fokozatát Az indoklás szerint három év se lehet mentesen, három se lehet mentesen dolgozik az ember piókerig Szóval, hogy milyen ember volt? Náci bácsi egy kitűnő ember volt, szerintem. Náci bácsi pontosan tudta, hogy mi történik körülötte. Igen? Náci bácsit abszolút nem ragadta magával a hit, hogy ő valami különleges pari lenne. Uh -huh. Ő ugyanolyan hétköznapi nyugalommal és, és, és mosolygós felülemelkedéssel tudta ezt az egész, hát mondjuk így cirkusztapó végigcsinálni, ő tudott mesélni a 1472 os teljesítményéről úgy, hogy a szemében ott csillogott a hunculcság, hogy hát ö, ö, fiúk, hát itt így azért magunk között mindannyian tudjuk, hogy ehhez a dologhoz még hány kollégok kellett, meg hány elnézés kellett, meg, meg milyen számolási technika kellett. Szóval ő neki nagyszerű érzéke volt ahhoz, hogy Azokat a viszonyokat, euh, hát meglovagolva, Aha. de ezekkel igazából nem visszaélve Játszel azt a szerepet, amit a sorsáhozhat. Értem. Titülő ember volt. Nagyon szépen köszönöm, hogy elmesélte ezt. Hát még örülök, hogy elmondhatok. Megtisztelt vele, talásra. viszont hallásra. 24 07 95 most egy kicsit az Egyesült Izzóhoz tértünk vissza, de most már mindjárt idő, hogy hova. Haló, jó napot kívánok! Haló, jó napot kívánok! Köszöntöm a hallgatókat! Mihály vagyok! Üdvözlöm! Én egy kicsit, egy kicsit még régebben térnék vissza, volt egy adásuk a Merkur személygépkocséhez a keszítővállalatról, igaz? Igen. Csak nem Én jutott eszembe a... az út két utca, ahol az autó átadó volt. És ez bosszant. Az egyik az a szabad kikötő út volt a hiszem, vagy uh -huh. nem, nem tudom. A Gubacsi út volt az egyik, az egyik telep azt Aha, az a Gubacsi út volt. Mindegy. mindegy. Uh -huh. uh, időpont 1980, édesanyám még vettek autót, és, ezek, és akkor mentünk együtt átvenni, egy 1500-ő zsiguli volt, négy lámpás az a hosszú kromrácsos elől. Csodás. A, aznapi szín a primer vörös volt, erre is emlékszem, Ma, akkor mindenki azt kapott 1500-ösben. És a rendszám, is emlékszem, TK 27-21. A dolog érdekessége még az volt, hogy ugyanazon a napon volt ott a gyorsászkibista bácsi is, aki gondolom, aki szakmában forgott Budapesten ismerte. Ő nagyon sokat elhasznált az autóból, mert rengeteget autózott. Uh -huh. Én jól ismertem őt. De, a De ő ki volt? Történet... várja, mert én nem tudom, hogy ki volt. Nem is, nem, ő volt az egy, akkor még ugye a műszaki kereskedés, alkalmi kereskedés volt földön egy üzlet. Uh -huh. Amikor én megismertem 1964-ben, akkor ő még oldalkocsis motorkerékpárral szállította az alkatrészeket az autókhoz. Nagyon ügyes, is ember volt, és a, a titka abban rejled, hogy nagyon jó kapcsolatokat tartott a szervizekkel, és tudták előre, hogy melyik kocsihoz milyen alkatrész fog járomadni, és ő ezt időben beszerezte. És ezt nála lehetett kapni Budapesten, Angyal a jártudszában Együtt a, a Piszabácsi történetéhez. Uh -huh. és, tehát egy napon voltunk ott, ő is egy ugyanilyen színe autót vett át, mint mi. Na lényeg az, hogy megkaptuk az autót, minden az első utunk ugye a benzinkúthoz vezetett, és megtankoltuk a szét est Indítok, kapcsolok, nincsen sebesség. Kúplog nem emelt ki, úgyhogy betettem, megyettem, rájúzottam, és visszakorultunk a telepre, <gül> és mondtam az, mondtok a táltevőnek, hát sajnos nem jutottunk el tovább a benzinkódnál, hát valamit, megoldást kéne találni a dologra. Na most nem az volt a probléma, hogy nem volt másik autó, hanem az, hogy tele volt a tank benzinnel. Na uh -huh. most ez egy olyan hatalmas probléma volt akkor a Merkurnál, hogy azt hiszem, hogy, hogy három vagy négy óra várakoztunk, mire sikerült az, megoldani azt, hogy a tankból átszivattyúzzák a benzint a másik autóba, amit aztán ö, ö, és akkor persze, hát akkor másik forgalmi engedély, akkor ugye, új, akkor, ugye akkor meg ugye ez a szürke lapos forgalmi engedély volt, uh -huh. egy kis könyvecske, és abban ugye újat kellett csinálni, meg én ugye új alvásztán, új motorszám, és többi, és így aztán a másik kocsiba végül is megoldották a benzinnek az átszívattyúzását, és azzal már el tudtunk jönni a telepről és Cseperről. De miért baj a szateli van egy autótartályban? Nem tudom, szinten? én akkor ezt nem értettem én sem. Én, te én, én időnként tankolom az autót, ritkán, <laughs> de, de, de akkor nem szokott olyan nagy baj lenni. Nem tudom, hogy hogyan nem akart az olyan megoldolni, <laughs> nagyon a vállalkoztunk, emlékszem rá, és Hát aztán, De hát végül is az, az ember akkor örül új kocsinak, és nem nagyon foglalkozik ja, azzal, hogy, hogy ugye meddig kell még ücsörögni, úgyis éveket vártak rá, hát akkor már ezt a pár órát meg a telepen, amíg meg a problémát. Köszönöm szépen, hát, hogy elmesélte ezt a történetet. Köszönöm szépen, viszont, viszont hallásra. Itt a Klub Rádió benne az Annó Budapest az önök alázatos narrátorával, Panksnodded Miklóssal ma nincsen, megbeszéljük, hanem Annó Maratonban, még az elkövetkezendő egy órában egy kicsit május elsőjéről meg azokról a témákról fogunk, meg azokról a helyekről és helyszínekről beszélni, amiről az elmúlt néhány hónapban nem volt lehetőségünk, úgyhogy hívják a 2407953 at vagy a 2406953 at Mert ez a kis éppen olyan jó, és éppen azt teszi, amit kell. Annó Budapest, az ismeretlen főváros és Punksnadded Miklós. Jó napot kívánok mindenkinek, ez itt a Klub Rádió, benne az addig jó... Mi... Jó, beköszönöm még egyszer. Nagyon kellemes délutánt kívánunk mindenkinek, ez itt az Annó Budapest, az önök alázatos narrátorával, de Miklussal csak az zavart össze, hogy két dolgot nem tudok egyszerre csinálni, olvasni és, és beszélni. Úgyhogy most megpróbálom felolvasni azokat a szövegeket. Amiket a kedves hallgatók SMS-ben írtak, a 0630 ra amit mondtam, adás közben nem látok. Az átadó telepen több száz kocsijál, persze, hogy gond a teletank írta emel, Dr. 81 éves, Merkur 21. kerület, Petróleum utca 4. Köszönöm szépen, Védgát utca, Szabad Kikető, ezek nem jutottak nekem eszembe. Május egy 60-as évek közepe vége felé a szomszéd gyerekekkel, de a meséles, mesélésekből az elvarázolt kastét képzelem el legszívesebben, talán a valósnál és kacifántosabban. Felvonultak a szülők, utána mindig ingyen vidán Park volt a program, erre például nem is emlékeztem, lehet, hogy a cég osztott jegyeket, de lehet, hogy csak belépőt kaptál. Aztán a az első első felvonulásomon. Az első felvonulásomon rájöttem, hogy nem az én világom, a bamba, tömeg ma kicsit mások a felvonulások és a sek is kreatívabbak jut eszembe. Ma még van valami felvonulás, oda is kell menni délután, a momentumosok tüntetnek, tehát szerintem aki azt gondolja, hogy, hogy egy kicsit meg kell sétáltatnia a lábait, az mindenféleképp menjen, az, ahogy láttam ők az Andrási úton gyülekeznek. Aztán a Molnak a Máté Szalkán volt a legdrágább a a kedves hallgató az angol megvette, kivitte a gépeket és felrobbantotta. emel doktorni 81 évesen írta, és a Pentyű utca volt, az is Merkur telepely, volt, Budapesti és Debreceni Merkur sorszámok voltak, mint hírek. Szóval most akkor egy kis zene, és átérek a másik stúdióba. És ez az annó maraton az önök alázatos narrátorával, Panx Nód Miklóssal, eh, kemény Dániel. Ismét elhagyta a fenézetet, és visszajött boris jelszint. Úgy látszik, hogy a maraton az úgy működik, hogy vannak ilyen segítők, akik időnként beállnak, futnak velem, nyulaznak. És aztán egy kicsit pihennek. De hát ez a maratonok sorsa. Szóval a mai műsorunkban egy kicsit május elsőről beszélünk, illetve azokról a dolgokról és helyekről, amelyek nem kerültek adásba akkor, amikor éppen adásba kellett volna kerülniük. Úgyhogy hívjanak bennünket, haló jó napot kívánok! Jó napot kívánok, Szerusz Miklós, Kozájúla vagy. Szerusz nagyon üdvözöllek! 1000 éve ismerjük egymást, a múltkor tisztáztuk. Igen, igen, igen, nagyon üdvözöllek. És már emlegettelek is ma. Egy egész más, más vonatkozásba szeretnék május 1-éről megemlékezni, mint őszulói és ősvárosligeti gyerek, aki ott töltötte az egész ifjúságát. Akkor még nem voltak ilyen díszes fémkordonok, mint manapság, hanem honvédséget bízták meg a felvonulási területnek a biztosításával, uh -huh. és azok kordonkötelekkel biztosították a Aha. felvonulási útvonalat. Amikor lement az egész hatatszáré, akkor jöttek a kiskatonák, és a köteleket összetekelték ilyen gurigáká, és lerakták egymást, nem 20 méter távolság, vagy 25 méter távolságra, amennyi egy ilyen kordonkötél volt. Uh -huh. És amikor ez megtörtént, akkor jött egy teherautó, és ezeket a gurigákat arra fölrakták. Aztán mi kifundáltuk, hogy barlangászáshoz nekünk el a szükségünk. Ketten ráültünk egy ilyen gurigára, egyikünk, egyikünk a társaságból hazament a lódenkabátjáért, mert május 1 érzi, mert nem kellett lódenkabát, mm -hmm. összejött a társaság, ráterítettük a lódenkabátot a összeg összekert kötélre, körbevettük, és teljesen <gül> takarásba, a katonák közben dolgoztak 10 mm. méterre, 50 méterre, száz méterre. A legközelebb lakó srácnak a lakására pontosabban a pincéjébe vittük. Aha. Ott elduktuk és a következő héten már ezzel mentünk barlangázni. Kénytelen vagy figyelmeztetni arra, hogy, hogy ez lopás volt. Ez abszolút mértékben lopás volt, de mert 1955-ben történt, mm -hmm úgy gondolom, hogy elévült. Há, nem is, is az, az elévült. A, nem a is az... rendszer elleni korai lázadás volt. Figyelj, nekem volt egy, egy, egy, egy bűncselekményem, tehát egyszer egy sajtórendészeti védség oka, az, az volt, hogy a munkahelyemről tulajdonítottam el azokat a festékeket, amelyekkel um, sokszorosítottam valamit, és, um, és aztán múltkor valahogy így Bolgár Györgyel beszélgetve is szóba került, és akkor meséltem, és mondta, hogy hát ez bizony lopás volt, és aztán még eszembe is jutott Nagy V. András, Soltotillia férje, uh, Soltotillia megboldogult Nagy V. András, aki uh, nekem mindig azt mondta, de ezt még az átkos komcsi, a hogy, hogy a hatalomtól lopni nem bűn, vagy legalábbis az államtól lopni nem bűn, de ez természetesen csak arra az államra vonatkozott, ami egyébként mindent elvett tőlünk, a szabadságunkat így van, leginkább. Így van. akkor a mostanyra is vonatkozik, mert a mostani is mindent elveszt tőlünk. Hát a, a, a mostani nem, hogy mindent elveszt tőlünk, hanem mostani olyan szintre emelte a lopást, hogy, hogy mi amatőr apátszan növendékek vagyunk hozzá. Hát képest. azt hiszem, a én is. Az. Na szóval ez, ezt a... a... Aspektusát a május elsőjai ünnepségnek nem hiszem, hogy sokan átélték, hogy Aha. teljesen ellenkezőre fordították az ünnepet. Még, még egy rövid kérdés, ti, mint ellenzékiek, mi gondoltatok május elsőjéről? Semmi. Semmi. Semmi. Nem, nem gondoltuk, amikor kom, kom már. Csak a ha a későbbi időkre gondoltál, a 70-es évek, második fele, 80-as évek, ö, én egy jó bontó múlva emlékszem, nagybálindár Budalig. Egy szociológus és történész, természetesen tudtam, és most is pontosan tudom, és de nem fogom fölmondani, hogy május 1 hogy keletkezett és hogy lett a munkásosztály ünnepe. Aha. És semmi köze a szocializmushoz, kommunizmushoz, bolsevizmushoz, szovjetunióhoz. Ez egy, ez egy ne, a nemzetközi munkásosztály ünnepe, amelyet szerte a világon megünnepelnek. Csak kisajátították. Igen. És egy, egy ö, szoci vagy komcsi ünnepet csináltak belőle, ugyanúgy, mint április 4-éből, sőt, ugyanúgy, mint augusztus 20-ából. Uh -huh. De éppen ezt mondtam, hogy, hogy talán egy május elsőjén volt a Bontóbuli Nagybálinnál, e, Zugligeten vagy Budaligeten, akkor, amikor az új háza épült. De ez lehet, Ott hogy nem így volt. Igen, igen, ha. igen. Tehát az volt egy május 1 Kozák Gyula, nagyon szépen köszönöm, hogy hívtál. Szervusz, Miklós. Viszont hallásra a 24 egy kicsit eltértünk most a témától. Március, veletve május elsőjének egy ilyen speciális megközelítése volt itt az anno Budapestben, hiszen Kozák Gyula szociológus egykori ellenzékivel beszéltük meg azt, hogy milyen is mondjuk az állampolgár viszonya, a hatalomhoz, illetve a hatalom tárgyaihoz, de azért elég sok téma van még, a Röppentjú utca is szóba került már, a Merkúr telep is, és persze várjuk még a május első történeteket is, a 2407 illetve a 24 953 ra e, ha, ha nem jön senki, akkor, akkor végre lehetne egy kicsit zenélni, tehát hogy, hogy sok beszédnek, sok. Kettes. Halló, jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Ávren Baláz vagyok. Pankz, Miklós vagyok. Hallgatom. Hello. Hallgatom, jó napot kívánok! Nem hallom hangot. Akkor belebeszélek hangosan! Jó. Hallgatom! Köszönjük mondani! Én mit mondjak? Hát nem tudom, milyen témában, milyen témában hívottak. Hát az az igazság, hogy itt valami félreértés van. Uh, jó. Hát arra gondoltam, hogy beszéljünk. Uh, hm, hm, hm. Nem, nem, nem, nem tudok most témát ajánlani önnek, az, az igazság. Zenei kérés? Haló? Itt vagyok, igen. Csak az a kérdés, hogy Korda györgy a Reptér című számot volna elkedve meghallgatnia? Korda György számot. Igen? Hát, igen. Akkor most az lesz. Köszönöm szépen. Jó. Viszont hallásra. Ez itt a napi kérés, Naiman Gábor vagyok, 24 07 95 illetve 24 06 93. folytatódik a műsorunk, egy kedves van a vonalban. Halló! Halló! Úgyhözlöm, Rózsa Ferenc vagyok. Üdvözlöm, Punksnadett Miklós. Nos, van egy két május első élményem, amely picit, talán másnak is érdekes, nem csak nekem. Először is ennyit szeretnék mondani, hogy én sem szerettem május elsőjét, én nem szerettem azokat a felvonulásokat, hogy kötelezőké menni, ahol lehet lókni. Uh -huh. 1961-ben én a Honvédba sigeltem, nem túl sok eredménye, kedveltem, de igazán jól nem voltam. Egyszer voltam igazán népszerű a klubban, egy május elsői felvonuláskor, mert akkor úgy tudtak minket kicsalni, hogy megkapjuk az új ruhát sajátnak, ha kivegyünk uh -huh. a felvonulásra. Hát azért ez már egy de jó azért ajánlat. De ez egy nagyszerű ajánlat volt, igen. Kimentünk, és, és mivel én voltam a legkésebb, és a legkönnyebb, elhatároztok, hogy én leszek rosszul megfelelő időben, míg a felvonulás kezdete, előtt, vagy a kezdetén, és akkor a többiek nagy buzgalommal engem kivisznek onnan, mint egy ájú gyereket, és akkor meglép, lelépünk az egészről. Így is történt. Tökéletesen rosszul lettem, ők meg tökéletesen kivétnek engem úgyhogy baromire örültünk neki, nem kellett végig menni. Ezt elég jó kitalálták. Ez, ez egy ügyes húzás volt. Aztán sokáig megúztam gimnáziumot, így úgy nem kellett nagyon menni. Aztán késődék folyamán a latkeadó vállalathoz kerültem. Én nem voltam pártag de ugye hát ezek kiadóhattak a magyar nyelvű szöveglapokat lapokat, és hát ott azért elvárták, hogy időnként az ember csináljon ilyen kivonulást. Uh -huh. é, tehát nagyon jó volt a gárda, egy alkalommal én is kimentem, akkor történt, hogy eh, számomra ma tényleg meglepetés, <coughs> már mi a végén mentünk, nem sietjük, hadd menjen a töveg, Már mit elmegyünk, sétálunk, beszélgetünk, kiszunk, vagy mit tudom én, egyik kollégám Valahogy sikerült neki kicsempészni a kocsát egészen oda a egy kér közelébe. Ugye nem is mentünk nagyon sokáig, és a vége is volt a dolgnak. Akkor visszamentünk az autóhoz, beültünk, na jó, most már szabadok, vagyunk elindulni. csak ahogy menjünk, ebbe a nagy forgalomból még. egyszer csak mellénk áll egy nagy fekete autó. És uh -huh. a nagy fekete autóba átnézünk, a Kádár János ülben és e, akkor kapott ő, ez szerintem 79-ben lehetett, uh -huh. 78-79-ben, kapott valami Lenin békedíjat. Uh -huh. És e, a kollégám lehajtotta az ablakot, és így integedett, hogy akar valamit szólni. Erre a nagy ajtóra leengedték az ablakát, csak Kádár elfársolt. Az, hogy mi van, és akkor mondta, a, a békedívé, ez nagyon köszönöm, nagyon köszönöm Elftása és az ablakot. Most belegondolok azt, hogy ma egy állami vezető megtenné azt, hogy ilyen kopogtatásra lehúználja az ablakot. Hát jellemzően nem. Jellemzően nem. Sőt, a közelébe se igen, igen, igen, igen, igen, igen Út is az állva. Rendőrök, sirénárok, Szóval ez azért... Akkor volt ilyen. Hát igen, ezt most legutóbb láttuk, amikor Kósolajos megérkezett Pécsre talán, és ott sem sikerült interjút készíteni vele az ablakon keresztül, hanem, hanem, sehogy. Igen, hanem inkább sehogy igen. Ez lett a vége. Inkább sehogy. Igen. igen, Tehát e, szóval nem szerettem, és sokan voltunk, akik nem mentünk, nem Aha. volt kérdés, mert kötelező volt, Persze. vagy próbáltak minket oda hát rászorítani, hogy menjünk, nem hát jön fedettük, volt igen. de alapvetően most így visszaelékezve 40 évvel később nem volt az a rossz, csak a kötelező jellege az azért nem volt az a nézőre. nem volt kellemes. Köszönöm, ennyit akartam csak hozzáfűzni. Nagyon szépen köszönöm. Viszont hallásra. Viszont hallásra. Vilmosnak van egy kádáról szóló könyve, ajánlom a kedves hallgatóknak, amikor nincs jobb dolguk, akkor olvassák aztán. Haló. Jó napot kívánok! Halló! Halló, én vagyok a honnan? Igen, igen, igen, jó napot kívánok! Panksnod, de Miklós, Miklós vagyok. Miklós, Lajos vagyok. Hát a korábbi műsor kapcsán szeretnék megemlíteni valamit, akkor Aha. sajnos nem fértem már a műsorba, amikor a Párezs udvarról volt szó. Igen. És szóba került, hogy egy filmet is forgattak, vagy valamely jelenetek ott kerültek felvételre. Uh -huh. én nem emlékszem már valami magyar filmről lehetett szó. Uh -huh. És akkor azt szerettem volna én megemlíteni, hogy egy, egy nemzetközi vállalkozás, azt hiszem, hogy francia, német, angol koprodukció, az a cím, hogy súly... Hú, a e egy, egy dolgot nem hallottunk, a címet schuster Szabó, Baka, Kém. Igen, igen, igen. Most hallottam, és valóban, eh, eh, akkor, amikor a feleségemmel beszéltem róla, említette, hogy, eh, hogy annak vannak olyan jelentei, amiben felbukkan a Párzsi udvar. A lényegében egy olyan jelenet volt, és ott le is lőnek valakit. Egy fontos részlete a filmnek egyéb irány, uh -huh. és hát Csalatatton úr felismerető volt. Igen. Ja. Igen, igen, igen, igen. 2011-es film, ha jól emlékszem. Igen, akkor ez, készült. Ez lehet, hogy akkor valóban nem került szóba a, a műsorban, de előtte, mintha beszéltünk volna róla, vagy, vagy, vagy utána beszélgettünk róla. Igen, igen. Én, én be kell volna, hogy nem láttam azt a filmet, tehát csak így jelmes élésből ismerem. Köszönöm szépen, ennyi lett volna részben. Nagyon szépen köszönöm. köszönöm, megtisztelő volt, hogy hívott viszont hallásra. Köszönöm, minden jót kíván, köszönöm, 24 07 95 3, metve 24 06 95 3, hihetetlen tárháza van ma a témáknak. Például itt van május 1-e. Haló, jó napot kívánok! Haló. Haló! Letette a kedves hallgató, akkor megpróbáljuk újra hívni, vagy egy, vagy egy másik számon elérni. Még nem tudom, hogy melyik témával kapcsolatban hívott, hiszen, mint mondtam, nagyon sok hallgató maradt ki a Konzumexből, a, repülőg a repülőgép balesetből, ami a Lumba utcában, utcában zuhant le 1961-ben, a pajtás önkiszolgáló éttermek is olyan témák voltak, amiben maradtak ki, kedves hallgatók. A magyar optikai művek, kedvencem, kedvencem, kedvencem, nagyon fontos technika történeti műsor volt. Ha egyszer majd lesz egy, egy best of, akkor mindenféleképpen le kell adni azt a kis Frusi Gáborral készített interjút, amiben elmeséli a MOM történetét. Halló, jó napot kívánok! Szép jó napot kívánok, Miklós Tóth Dezső Üdvözlöm. Ő másik végén. Május elsője témájában szeretnék. Elnézést, de a, vagy a hárommal ezelőtt megszólaló hallgató Korda György előtt az tökéletes május elsője. Tehát az, az nekem az nagyon megvoltott, hogy ő azt hitte, hogy őt hívták fel, és most beszélni kell, nagyon aranyos volt. Én ott, a ott volt egy kis 70 ellenmondás, tehát, hogy, hogy mi hívtuk. De nagyon mert... jó volt. Tehát meg volt 70-es évek. Igen. Nekem, nekem az ott teljesen visszahozta. Tehát emiatt, ő miatt a telefonáltam most mert az a... Hát tessék mondani, hogy mi a téma. És akkor szóval ez nekem te, én, tényleg ő miatt a telefonáltam. Oké. Okay. Akkor én voltam. Ü Négy éves, öt éves forma. Május 1 tapolt, szóval édesapám a rakéta Dandárnál Magyar Néphagyság rakétadandárjánál uh -huh. volt tiszteljetes madona, és édesanyám pedig a postánál volt telefonközpontos, és édesapám engem május elsőjjel, anyukám az már reggel korán elindult, mert ő volt a felvonuló, apukám pedig civilben, ez azt jelenti, hogy zakó, öltönyzakó, uh -huh. nadrág, csipesszel befogadva, bicikli, Aha. és akkor elől van az a gyerekülés, igen. aminek egy oldala is van. Tehát nem csak oda van, ha én vagyok, ilyen ilyen kosárszerű. Nem tudom, megvan ez vázon. Igen, igen, igen, igen, igen, ez a vázon van. Vázon van. Megmondom őszintén, nem tudom, hogy azt nekem nagypapám csinálta nekünk, aki ezermester volt, vagy ez boltba lehetett kapni, ez valaki mondhatná, hogy mi van a tuti. És abba beültetve engem kivitt tapolca főutcájára, a fő uh -huh. és akkor vártuk anyukámat, hogy felvóduljon. Na most annyira nem, lehet, ez olyan 73-74 uh -huh. tájékan hetett. Tehát annyira nem lehetett meleg, mert arra emlékszem, hogy édesanyám egy ilyen bordó jersey, ez a kifejezés, még megvan valakinek nadrágban. Uh -huh. Viszont felül valamilyen pulóverszerű, sötétkék, hosszú, jó, nem tudom agnoszkálni a, a paramétereit a pulóvernek, ilyen szórós, biztos, hogy paputot sosem látott pulóver, ilyen picit csillogó az volt rajta, tehát nem, nem rövid újúba, tehát nem úgy, mint ma, hogy ilyen plusz 30 fok, és, és, és akkor valami egy óra elteltével, amikor már harmadik fagyitettem, meg, meg lángost, meg már pisilni kellett, akkor megérkeztek anyukámék. Uh -huh. Na most, ami nekem akkor így megmaradt pici korban, hogy, hogy a felvonulás, tehát hogy az attól volt jó, hogy mindenkit valakit nézett, és lehetett integetni konkrétan valakinek nem bamba tömeg, nem. Ott kifelé lehetett integetni, uh -huh. és befelé integettek, és ahogy ma a Facebookon Keressük az ismerőseinket, ott, hogy az MSZ Sernál nézte az ismerőseit, szerintem ez volt itt a kulcsa a történetnek, bár biztos, hogy én most itt romantikus vagyok, meg a retro, meg a nosztalgia. De hogy megérkezett anyukám, és akkor a integettünk, akkor apukám nyakában ültem természetesen. Igen, a, igen, a nyakbaülést azt mindenféleképpen ki nyakba, akartam igen. emelni, igen, igen, igen. Igen, igen, igen, igen. A tehát a nyakbaülés, mint technológiai láncszem, az, az nem kihagyható a május elsőjéből. Szerintem a bicikli is, a Rángosev és nagyobb fióknál az első sör, pikolósör picoló, ugye, mm. tehát nem, nem nagyobb, nem kisebb, pikolósör, de ez már nagyobb korban, de hogy ezek ilyen részei voltak a május elsejének, tehát ez az Apafia fia, együtt megyünk és, és jól érezzük magunkat, és anyád majd valahol jön, akkor, akkor az, szerintem ez egy teljesen részei voltak a május elsejének. Tapolcán, is, Tapolcán volt? is volt uh, előző este lámpianos felvonulás, vagy valami? Biztos, hogy nem. nem. Nem, nem, nem. Hát ugye Tapolca, tehát az kettős élete volt, tehát egyrészt a Bauxit fővárosa volt, uh -huh. ugye a Bauxit bányászat, és hát a bányászat miatt az ott egy külön szukkultúra, az egy külön életvitel, tehát ott nem. Másrészt pedig Tapolca meg a rakéta dandár, ott ugye külön vápos század volt a katonáknak, óriási létszámú sorkatonai, század óriási létszámú tiszteljértesi alakulatokkal. Kommendáns a kis szolgáló személyzet? Hát, hát még ráadásul, tehát ez egy több, ugye hát álcázásra volt egy harckosizó dandár, uh -huh. tehát ott, ott az ilyen közösségi bukfencek, mint előtte való napampionus felvonulás, Aha. az nem, de ez átkörlően. Tehát, hogy, a, tehát, hogy a, azt, azt viszont tudom, tehát azt merem állítani biztosra, ha nem keverednek az emlékei Nyilván négy-öt évesen nem értem naplót, de, de a helyőrségi művelődési központ, amit mi tisztiklubnak hívtunk, és a Bauxit Bányászat központjában pedig az ő művelődési házukban, ezek a bulik, ez, ez biztosan, tehát zárt körben. Tehát az utcával való mozgás abban a városban azért az nem volt egyszerű, az, az nem úgy, az nem úgy ment, mint akár a fővárosban. Aha, de az átkörben, az éttermekben ott hatalmas, hatalmas bulik voltak. Nekem hmm. ebből így a rántott hús, petrezselymes krumpli. Igen, salamát, és meg azért ugye, fegyveres testületek, tehát fegyveres testületek, akik ezért annyira nem rúghattak be nyilvánosan. Jó, de hát, nem, helyen, de, egyébként, hát de, igen, de egyébként diszkréten ő, megitták az alkoholt, persze. Igen, igen. De hát az május első függetlenül is, de, de egyébként ott éltek a városban, tehát hogy azért az így, mert ugye két része volt, tehát volt a katonai lakótelep, igen. a mai néven a dobó lakótelep, uh -huh. egyrészt az megvolt, de annak volt egy külső része a pataknak, hát ha valaki tudja, akkor tudja, hogy a a focipája túldalán, a ikerházak voltak a tiszteknek, illetve hát maga a cár, hogy ezt most hallja valaki, akkor a hideg átfut a házán. <gül> <gül> Váradi vezérő nagyúr, kint lakott a városban. Tehát uh -huh. őt úgy hozták be ugye reggelente, hogy tárcsővel nézte a kapuból a, a kapus, hogy meg az üti, hogy jön-e, és hogyha jön már előtte a kaput ki kell -e nyitni, hogy a zsírbe úgy haladjon, hát hogy neki lassítani a, ne a sofőrének lassítani Aztánia sem tőle, kelljen. Aha. Egyébként egy utasi, egy utasi, ha ez mond valakinek valami, de ha kell, hogy egy fél egy utasi autiszt volt, és abból lett... Kegyetlenség, uh, kegyetlenségről ismert utasiak voltak. Igen, és bajtársiasságról híres jutasiak voltak. Tehát, hogy a, a, a Czárevics az megcsinálta azt, hogyha ha a tisztekával kevesebb volt a sorkatonának a tányérján az ebéd, akkor a szakás repült a fogdába. Nem akarom ezt minősíteni, tehát nyilván én visszafelé mondom, hiszen nem, akkor én gyerek voltam. Furcsa, mert nekem e, a jutasi az negatív, önnek meg pozitív. Ne, ne, ne, nem, nem, nem, nem mondom, hogy pozitív. Maga az ember azért nekem, az ember, akiről, a várodvérzéről nagy úrról beszélek. Uh -huh. De azért nekem pozitív szemédesapám. De nem a jutásiról a... a... gondolok, mint, mint, mint jelzőről. Uh, nem merném mondani, hogy nekem pozitív azért a kismereteim róluk. Ja, persze, persze, persze, érté, persze. Tehát, hogy vannak, vannak történelmi ismeretem a, a jutasi iskoláról meg arról, meg hogy mi történt velük ott a, a repülőtéren, mikor nagyon haljbelülök a gyötszám ember de ezzel együtt nem vállalom ezt be, hogy nekem pozitív Igen. maga, akiről beszélek a katona, tehát ugye érdekes volt hogy szocializmus és egy jutasi altízből egy szocialista vezérőrnag tudott válni Igen. mondjuk érdekes Hát a, a ugye, Zsílez Zoltán két kedvenc kifejezése a, a, az irányított kontraszelekció és a mesterséges szervezetlenség. Ezt azért igyekszem időről időre előhozni, még mielőtt a szo szo szociológia elfelejteni, viszont hallásra. Ne, viszont hallásra minden jót. jót. 2407953, illetve 2406953, egy hallgató van a vonalban. Halló! Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Nagyon halkan hallom! Akkor megpróbálok hangosan beszélni. Jó, köszönöm szépen! Jó napot kívánok! Mari vagyok, üdvözlök mindenkit! Én az Egyesült Izóbeli történetem szeretném elmondani. Hallgatom! Én egy alig látó hölgy vagyok, már idős hölgy, de 58-59-ben a vakoknak, gengénlásoknak. A fiatalsága nagyon nehezen tudott elhelyezkedni, voltunk vagy 20-25-en, akik munkanélküliek voltunk. Uh -huh. És abban az időben a, a, a, intézetnek, a, a fiú intézetnek az igazgatója felkeresett nagy vállalatokat, hogy hol tudna vakokat, gyengéllátókat elhelyezni. És többek között így kerültünk 80 az Egyesült Izzóba. Uh -huh egy osztályra ezt a kettesével helyeztek el bennünket, villanykörtet csomagoló osztályra kerültünk egy kolléganővel, és egy hónap év betanított idő után olyan jól ment a munka, hogy beraktak bennünket normára dolgozni. És öten voltunk egy csoportban, villanykörtét csomagoltunk, és abban az időben az volt a szabály, hogy a vakoknak, gyengénlátóknak 6 órát kellett dolgozni fizikai munkánál, és 8 órát fizettek ki. Uh -huh. És mivel, hogy elért, elértem a normát, én is, is normára dolgoztam a többiekkel, 6 óráért megkaptam ugyanazt a fizetést, amit a többiek nyolc órai munkával, és soha senki nem tett szemrehányás, hogy kevesebben dolgozom, és mégis megkapom ugyanazt a pénzt, amit ők. Ne arra ugyan vakok ellenőrizték, hogy világít egy izzó? Nem. Nem. nem. nem ellenőriztük, hanem csomagoltuk. Olyan volt, hogy, hogy, kö, hogy egy valaki volt, aki körbe, rakó, körbe rakta a villanykörtéket egy, egy forgótárcsán, uh -huh. és amikor, amikor me, látta, hogy világít rendesen az a lámpa, akkor kiadta a kezéből egy valakinek, aki beledugta egy dobozba, Értem. lezárta a dobozt. Mi ketten csináltuk a doboz. laposan megkaptuk a dobozt, egyik végére rá volt végezve a típusszám, Azt a doboz féját kellett nyomni, bele kellett tenni egy hullámpapírt, lezárni a, az üres végét, és akkor úgy abba tette bele egy valaki a villanykörtét, bele egy nagy dobozba, és volt egy személy, aki a nagy dobozt csomagolta tovább. Így uh -huh. került ki a, a kezünk közül a munka. Értem. És, és volt, egy, volt egy nagyon aranyos főnököm, én öt évig dolgoztam ott, 59-64-ig, és minden megmozdulásra, ami a vakoknál történt, Kaptam kedvezményt, elengedtek, hogyha sportolni akartam elmenni, sportversenyre, mert atlétizáltam is, uh -huh. meg zenekarval hegedültem is, meg, meg énekeltem is. Oda is elengedtek, rendesen kaptam arra a napra fizetést, és, és amikor szóltam a főnöknek, hogy szeretnék, gyógymasször tanfolyamra jelentkezni, kérem a hozzájárulását. Azt mondta, hogy minden szó nélkül nagy szeretettel hozzájárulnak, hogy tanfolyamra járjak. És így aztán 64-ben elkerültem az vízóból, az orféba mentem dolgozni, és körülbelül egy 35-36 év után a szövetségnek volt nosztalgia, Együttese, akikkel jártuk az országot, az idősek klubjába is, meg, meg idősek otthonába is szerepeltünk, uh -huh. és elkerültünk a Kutvagyi útra a, az idősek otthonába. És amikor leadtuk a műsort, akkor egy idős bácsi odajött hozzám, és átölelte a vállam, és azt mondja, hogy Marika megismert. Mondom, nem. nem. Azt mondja, én vagyok a Kálmán Laci bácsi, aki az Egyesült voltam a főnököd. Nagyon-nagyon megörültünk egymásnak, és tessék elképzelni, hogy kaptam tőle egy kis somagot. Aha. A kis somagban tülanyag, fehér tül anyagból saját maga készített terítő volt. Ő, ő varta azt a kis terítőt, azt kaptam ajándékban. De aranyos. Nagyon szép történet. És még ma, és még ma is megvan, és, és olyan kis kerekterítő, és Aha. minden karácsonykor a karácsonyfalá azt teszem be. Nagyon szép. Köszönöm szépen, hogy elmesélte ezt. Én köszönöm szépen, hogy meghallgatod. Viszont hallásra. Viszont hallásra. 24 07 953, 24 kapkodunk, csapkodunk a témák között. Autótelep, május elseje. Merkur egyesült izzó és hát még a, a Tabán még nem került elő, még nem, miért senki sem, aki elmondta volna, hogy, <kül> ja de egyébként igen, jó, most ezt fontos, el is kell mesélnem, hogy akkor, amikor a, a Tabán volt a téma, és nyilván hallották a kedves hallgatók, hogy Őzre Üzelajos férje elmesélte, hogy a, a tabáni kutyások hogyan állítottak emlékkövető Üzelajosnak. Akkor föltettem a kérdést, hogy vajon mikor volt az első LGT koncert, és akkor az így ki is derült, és a műsor során az is szóba került, hogy Frank Zappa is ott lépett fel. És aztán a kedves hallgatók a Facebookra beírták, hogy ki volt, mert nem tudtuk, és nem is telefonált senki sem, hogy ki volt Frank Zappa a kifsérő zenekara. Nincs nálam a Facebook, úgyhogy nem fogom tudni megmondani, de a hál' Istenek, az Annu Budapest arra is jó, hogy olyan információkat előhalász, amik egyébként csak az emberek mély tudatában rejlenek. 2407953, illetve 2406953 haló. Jó napot kívánok! Napot kívánok, István vagyok, következőjbe telefonálgatnék. Jó. A Csiri Pista bácsi volt a Merkur vezetője. nagyon szerette a sportot. Uh -huh. Volt egy telephelyük a Röppentyű utcában, ha valaki jó sportoló volt, ha főleg dózás volt, elő volt kapott arra a levámolt kocsik, karambolos kocsik, vagy egyszerűen leszázalékolt kocsikat átadja a Pista bácsi révén megkapja. Ilyen volt, az egyik dózsai játékos, a miniszter helyettes asszonytól megkapta a golfot. Uh -huh. Utána állt eznek híre ment, a végén elkezdtek sorsolni. A sorsolás abból állt, hogy egy zsákba számal golyókat tettek, hogy az illető biztosra menjen, előtte betette a jészekrénybe, Klassikus. és akkor érthetően a langyos golyók közül a hideget tudta húzni. Ez nagyon soká ment, a végén a röppentyű telep megszűnt, hihetetlen vezetői voltak, uh -huh. szeretném, bandák voltak, óriási üzlet volt, még egy, ha megengedés, lenne egy másik, egy borosi jobb, ugye borosi volt. Borosi nagyon szerette a kutyákat. Óriási, hogy Mondja, milyen atyáskodról beszélt a magyarokról is, fölment egyszer a várba, a várba ott van a mátyáskut. Uh -huh. Valaki arra megy, onnan hiányzott egy kutya, miután Borosirov elvtárs elment Magyarországról. Még egy, tudom, hogy nem illik, bocsás, hadd mondjam ma el, Borosirov szerette a kutyát, mindig vele volt Stalin elvtársnál is, akihez a kutyáját bevihette, Borosirovban fegyver is lehetett. Egyszer Stalin Josif azt mondja neki, hogy Borosirov szerette engem, érthetően szerette, itt a pisztoly lőd le a kutyát ad. Vorosz jobb előtte a kutyáját. Ezt szerettem volna mondani. Elnézést ezért, ahogy mondjam, hangul a trontóért, de ez is hozzátartozik a történelmhez. Nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgattam. Köszönöm szépen, Uram. Viszont hallásra. Nagyon 24 07 95 a 24 06 Haló. Haló, kívánok, én vagyok a vonal. Igen, ön van adásban vagy a nevem. A két rövid történetet szeretném csak elmesélni. A kis központi együttesbe énekeltem annó, és az volt a szokás, hogy a Dolzsa és a, a, a ja Gorkifasor, mondom Gorki fasor, igen, ott a sarkon föl volt állítva egy színpad, és akkor miatt egész délelőtt anoláztunk ilyen mozgalmi dalokat. Már mint május esélyén? Május esélyen. Igen, igen, igen, Aha. ilyen felvonulások alkalmában. Na, ez volt az egyik sztori. A másik pedig az, hogy az Szabó Istvánnak volt egy filmje, illetve hát a filmjében, az Apa című filmjében én szerepeltem. Méghozzá úgy, amit ő nem tudtam, hogy valószínűleg a híradó egyszer fölvette azt a felvonulást, ami az András úton ment. Uh -huh. Ilyen alkalomból, és mivel mi ott laktunk közel, édesanyámmal a köröndön voltunk, és anyukám éppen lehajolt hozzá, mert kicsit kisány voltam, és akkor mutatott, mutatta a fölvonulást. És képzelje el, amikor megnéztem ezt a filmet a, a moziba, akkor egyszer csak döbbenten láttam, hogy ott vagyunk. A, a, tehát bevágták ezt a híradó jelenetet a filmbe, az apa filmbe. És akkor ez azóta is ott van? Hát ez azóta is ott van, és én voltam olyan szerencsés, hogy annak idején megkerestem a televízióban Mátrai néhány Operatőt, Aha. és akkor valahogy kivágta nekem ezt a... illetve csinált egy kópiát, erről a kis jelenetről, hogy ez nekem is megmaradjon. De jó. Úgyhogy ez volt egy ilyen kis kedves epizód. Hát ennyit szerettem volna csak elmondani. Nagyon szépen köszönöm. Én is köszönöm szépen. Viszont Kész hallásra. Viszont hallásra. 24 953, illetve 24 jó estét kívánok még nagyon szépet, és köszönöm, hogy hallgathatom a műsorát. Csodálatos adások ezek, mindegyik, nagyon szép. Megtisztelt, Mara vagyok egyébként, szépen. És május elsőjével kapcsolatban szeretném elmesélni, amennyire gyorsan, szépen tudom. 1948 május elsője volt, no. 14 évesek voltunk, 8 osok akkor már. Uh -huh. És ugye 1948 fontos év volt abban az évben mindenkinek. Száz éve volt az 1848. -ben. Igen, igen, Forduló. Mindenki minden, mindent meg is megünnepelt. Mi, mint iskolások nekünk nagyon fontos volt, mert már se tanultunk akkor csak a szabadságharcról. Uh -huh. Aló, elő, Alólam, előle mindent, amit csak lehetett. Nos, akkor arra már nem emlékszem, hogy hogy jutottunk ki. Én Újpesten laktam, élek most is, és imádom. De innen mindig be kellett menni a nyugati pályaudvarig. Uh -huh. Valahogy el kellett jutni. Most uh, kitalálták a tanárok, hogy akkor úgy csinálják, hogy az újpestiek mennek a uh, nem tudom, most Zolzos György hívják, azt hiszem. Igen. Uh, azon az úton megyünk be, mert csak gyalog lehetett menni minden felvonulás Kor, mert járművek nem közlekedhettek, uh -huh. hiszen a Váci út, a Dózsa györgy út, a, a felvonulástér, minden, minden fontos úton a felvonulók mentek. Na most ez a, ez a május elsője ez azért volt különleges, mert ugye nagyon nagyot ünnepeltünk. Uh -huh. és azt mondták, úgy kellett felmenni, úgy, úgy találták ki, hogy egy négyzetalapot, tessék elképzelni, uh -huh. e, Körbe a keretet adtuk mi, az úttörők, kék sejem nyakkendőbe, és ahogy szokás tisztességes embereknél, mert 84 éves vagyok, rakott szoknya, fehér blúz, kék nyakkendő. Mi adtuk a keretet, és a sorba pedig piros-fehér-zöld ruhás gyerekek mentek. És minket körbe fogtak a többiek. Ezzel kezdtük meg az Újpestről való bevonulásunkat a Lehel térre. Uh -huh. Ott györekeztünk a lehet templom mellett. Arra emlékszem még belőle, hogy a Ferdinánd híd felől is jöttek sokan, mert a nyugati felé ment a tömeg. Uh -huh. Mert akkor még ugye nem volt híd meg semmi. Igen, kém. hát éppen ezt akartam mondani, hogy 1948 képe, I gyakorlatilag így felidézhetetlen azok számára, akik ma ismerik azt a környéket, vagy nem, ma járnak nem, arra. Igen, nem tudják. én, ö, Hát ugye átéltem Se, sem a háborút. A, meg, a templom minden, van ott, azt kész. Igen, a templom van ott, és hogy a templom körül mi volt, meg hogy volt, meg mint volt, nem volt a Veszent, hanem volt igen. a nyugati kész. Szemközt volt az Ilkovics, oda nem mentünk akkor be természetesen, sorakoztunk, és akkor hozzánk csatlakoztak a minket, minket követő többiek, a 13. kerület, hát az újpestiek természetesen, uh -huh. és ugye hát gyalog kellett odáig eljutni. Persze. Messze volt, hosszú volt, de csodálatosan szép élményt adott az, hogy egy, egy ilyen csodálatos ünnepen, egy ilyen gyönyörű szép napon ott lehettünk abba a tömegbe. Fényképet is készítettek, de hát ugye akkor még nem volt nagyon divatleg, inkább az újságírók csinálták, és vagy sikerült vele valamit uh -huh. kezdeni, vagy nem. E -e Ennyi emlékem maradt meg, nem tudom már, hogy hova mentünk. Éppen azt tána, akartam kérdezni, hogy... hogy... Valószínűleg a, a parlament elé. Aha. Mert az volt az az egyetlen logikus, hogy, hogy erről egyenesen menjünk, hiszen nem volt akkor se felüljáró, se villamos közlekedés, se jobbról, se balról. Nem volt tri tribün, nem volt. Nem. Dózsa út, nem volt Stálin szobor. Nem mentünk, nem arra mentünk. Nem, és nem is arra mentek. Nem, nem, nem. Hát a Dózsa György úton végig végigmentünk a lehetér felé, Aha. a lehetér felől, meg a nyugati felé. És ott valószínűnek tartom, hogy ott, mert ugye akkor már, már két oldalról jött más tömeg mindenhonnan, uh -huh. és akkor csak a, a, a parlament elé mehettünk. Ja, ja, ja. ja, ja. Alkotmány utcán körbe a parlament 1948-ról 1948 beszélünk. 1948, május elseje. Gyönyörű szép idő volt. És hadd mondjak egy mondatot uh -huh. sok mindenkinek mert nagyon szívesen hallgatom, mindig a műsorát legyen hosszú és sokáig élő és tartalmas. A május elsőjét, azok csak a 48-49-50-ben voltak kötelezőek. Soha többet nem, mert az emberek... Megérezték azt, hogy ez a munkának az ünnepe, annak az öröme, hogy van munkánk. Hát azért ezzel kénytelen vagyok vitatkozni, tehát, hogy nem az emberek nem jókedvükben mentek ki. Hát sokan nem, hát persze, hogy sokan nem. De ha, valami, de de ha nem jókedvükben mennek ki, akkor az... Fiatalok voltunk, szépek voltunk, uh -huh. és amikor utána már néhány év múlva jókedvűen mentünk ki a felvonulásokra, mert a felvonulásukat mindig követte, Hát, ahogy valaki mondta, hogy a Kéményseprőbe találkoztak. Igen, Kéményseprő, Vidánpark, Városliget. Igen, igen. Henterdés. magukat a fiatal emberek, fiatal nők, fiatal férfiak, és a háború után volt valami, valami olyan hangulata ezeknek a találkozásoknak, hogy az emberek, akik sokáig el voltak zárva mindentől, mindenkitől, mindenhogyan, akik nyomorultan, szegényen éltek, addig, addig akkor ott, ott valami borzasztó jót éreztek. Ebben nagyon nem tudok vitatkozni? Hát az ember fiatal örül az életének, azt hiszi, hogy minden még rávár, és nagyon sokaknak ez sikerül is. És nagyon, sokra, nagyon, sokra, nagyon sok elég rossz várt. De, de ezt Igen. nem tudod, a történelem így működik. De hát voltak ezekbe szép pillanatok, aztán, amikor az ember iskolás, akkor annak, annak örült, hogy aznak nem kellett iskolába menni, nem kellett tanulni, hanem az élet tanította mindenféle jóra. Lehetett felnőttebb korban már ezeken a felvonulásokon találkozni, sok fiúval, sok lányjal alakultak, kapcsolódtak mindenféle romantikus dolgok, és ezt az ember, amíg 20 éves, vagy 20 éves, ezeknek nagyon tud örülni. Hogy persze. Nagyon a szépen. A minden meg mindent Igen, igen. Főleg nagyon szépen távol. köszönöm, hogy elmesélte 1948. május elsőjét. Köszönöm szépen, hogy meghallgatott. Viszont, viszont halásra. Haló, jó, jó napot kívánok. Jó napot kívánok. Azt hát. szeretném kérdezni, hogy én vagyok a. Igen, igen, igen, igen. Rázsba. Igen, igen, üdvözlöm. Hát én Azért jelentkezem, illetve régebben jelentkeztem, de most visszahívtak. Azt szerettem volna elmondani, volt egy MOM műsoruk. Igen, igen, magyar optikai művek. És a magyar optikai művek. És az a műsor nagyon meg a szívemet. Én most vagyok éppen 74 éves, de mindjárt megkezdem a 70. Uh -huh. és, és az a helyzet, hogy az én papám az Egyszerű, egyszerű négy, négy polgárja, ahogy mondják, remekül rajzolt, és a momba volt rajzoló. Uh -huh. a, ma, a mamám meg fél árvaként ő, kitanította a főváros, és akkor ő, tanítónő lett, de elhelyezkedett a momba irodista leánynak, és, uh -huh. ja, talán még új is. És ők bizony ott házasott ismerkedtek meg, és ott házasodtak össze. Úgyhogy én egy mógygygyerek vagyok. igen. Egy vagyok. És ezért nagyon, nagyon megérintett ez a történet. És ha a momról esett szó, és, és a MOM termelési kultúrájáról nagyon sokan beszéltek, azt is szeretném elmondani, hogy a papám egy olyan részekben volt rajzoló, uh -huh. ahol az úgynevezett lőelemeket tervezték, és aztán később valahol másról készítették. Tudja -e ön, hogy mi az a lőelem képző? Nem. Nem tudja. Akkor én elmondom, hogy az ágyúval, a régelhárító ágyúval úgy lehet lőni fölfelé, meg viszintesen, uh -huh. hogy az egyik baka tekeri a tekertyűt a, a, a lőgen. A, másikat a másik, a másiket. A másik a másikba, Igen. és így a célkereszbe, ha jól látnak és uh -huh. jól tekerik, akkor sikerül eltalálni azt a bizonyos repülőt. Igen. Úgyhogy a mom az gyakorlatilag akkor ha mai fogalmakkor úgy mondják, hogy hadi üzem volt, és a a Juhász testvérekkel a gamma művek az ott volt a Budafoki úton, ezzel a céggel. Élenjáró úgynevezett finom mechanikai vállalat volt, és a későbbiekben is, aztán ahogy a szocializmusban ment előre az idő, gyártottak ébresztőórát és sok egyéb ilyesmit, de akkor már az ő már nem igen, az, dolgoztak. Az egyik kedves hallgató hát. egyébként küldött nekem egy, egy momban gyártott uh, ébresztőórát, Órá? igen, igen, igen úgyhogy megvan. És hát. ez a lőelemképzés azért is fontos egyébként, amit ön mond mert, mert ugye nagyon fontos alkatrészt is kellett hozzágyártani a, a, a MOM-hoz, azokat az eszközöket, amik arra szolgáltak, hogy a, a felütt lövedék, am, ha nem talál egy repülőgépet, akkor az ne saját terepre hújan vissza, és ott okozzon károkat. Tehát, hogy egy önmegsemmisítő program. És akkor elmondok még valamit gyorsan, ha megengedik, meg. hogy abban az időben, a technika fejlődése oda vezetett, hogy ha egy géppuskával el lehetett találni a repülőnek a szárnyát, akkor az bizony letörött és leesett a gép. És a momba találták azt ki, hogy úgy, úgy menjenek a golyók, hogy ne ahogy hívják a rugó nyomja be a lövedéket uh -huh. a csőbe, hanem a vákum húzza be és akkor olyan gyorsan mennek egymás után a lövedékek, hogyha jól céloznak, akkor a repülőgépnek a szárnyát, mint a papíron végig, végig van egy ilyen perforáció elség. És hogy ez milyen komoly dolog volt, az történt, hogy 44-ben, amikor a németek innen, hát, hogy úgy mondjam, megpucoltak, elmenekültek, visszavonultak, akkor ez egész, ez egész osztályt feltették egy terútóra. Lájuk <gül> zárták az ajtót, és elindultak velük a Nagy Németországba. Persze, hála Istennek, nagyon sokra ezzel nem mentek, de a mom, a mom az egy ilyen hely volt. Ma pedig van, van helyette egy nagy, egy nagy búl, lakó és írodat, telep, nem, mert akkor telep, és tulajdonképpen arra elmenve bármikor az ember arra gondol, hogy én 74 évvel ezelőtt ott születtem, és ma már ez az egész dolog nincsen. És ezt én nagyon sajnálom. egy egyetértek uram önnel. Nagyon szépen köszönöm, hogy hívott. Ennyi volt a történet. Köszönöm szépen, viszonthallás. Minden jó lett, viszont hallásra. Nos, ez volt az annu maraton 2018 május elsőn. Nagyon szépen köszönöm a segítséget, Kemény Dánielnek, Boris jel Keletcsényi keletényik a szerkesztőnek, Ára Brigitának, Ára kellett volna az elején, mondanom, elnézést kérek, most voltam. hosszú volt ez a nap, de lehet menni egy kicsit demonstrálni, megnézni, hogy a momentumosok mit csinálnak irány a város, a városligetben is még nyilván osztanak sört meg bírslit egy hét múlva találkozhatnak velem. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket, Punks Nedded Miklóst hallották, legyen kellemes az estéjük, a viszont hallásra. A szó elvész, de a hang megmarad. Minden műsor elérhető a honlapon. www.clubradio.hu